9. fejezet Fehérköpeny, kereszt. Róma, Itália Anno Domini, 1433 tavasza Órák óta kongtak a harangok Viterbó városkájában, s hirdették, hogy megszületett végre a megállapodás őszentsége IV. Eugénius pápa és Zsigmond magyar, német, cseh és lombard király között immár semmi akadálya nem volt hát az áhított császári koronázásnak, s ezen igen megörvendeztek Itália városainak urai. Főkép azért törültek, mert végre valahára felcsillant annak reménye, hogy Zsigmond megkapja, amit oly nagyon áhít, és eltakarodik kíséretével együtt haza, ahonnét jött. Mert immár két esztendeje, hogy városról városra járt, mindenütt szívesen elidőzött, fogadásokat, bálokat adott, nagy lábon élt, aranygyűrűket osztogatott minden csinos fehér cselédnek, s elvárta, hogy éjszakáit a városok legszebb leányaival édesítsék meg. Előző év elején, nem sokkal a szoncsínói összecsapás után, Zsigmond, Barbara királyné és az egész birodalmi vándorcirkusz búcsút mondott viszkonti hercegnek, és a napfényes Toszkána felé. Mivel kísérőserege egyre kopott, a kis itáliai városkák nem is hódító németnek vették, hanem bohó öregembernek, aki imádja a parádét, a ceremóniát, s legfőképp a mezítelen asszonyi combokat. Az olasz megbocsátó tud lenni, ha valaki az élet szeretetével hívja fel magára a figyelmet, nem hőzöngő germán erőszakkal, így eleinte még jó indulattal fogadták, bárhová is tért be Piacenza, Piacenca, Párma, Mindkét városban heteket, hónapokat töltött, s mindkét városban hódolt az élvezeteknek. Valósággal habzsolta a középkor sötétségéből újjáéledő vidám Itáliát. Költségeit pedig jó részt a vendéglátói állták, de nem az összeset. Szegény sliknek főtt a fejem, mint mindig, miből fizesse a drága mulatságokat. Nem hiába volt ő a német birodalmi kancellár, a kősziklából is aranypatakot tudott fakasztani. Címeradományok adományok, nemesi levelek készültek futószalagon már Nürnbergben, Svájcban, de aztán Itáliában is. Aki megnyitotta őfensége számára erszényét, az bizton számíthatott valami kiváltságra, jól csengő címre, szépen festett címerre, birtokra, adományra. Így aztán hétről hétre összekapart annyit, amennyi a bálokhoz, asszonyokhoz, élvezetekhez szükségeltetett. Zsigmond pedig élvezte az életet, s ezt tette a fenséges asszony is. Barbara nem szólt bele, kivel hál Zsigmond, de elvárta, hogy Zsigmond se szóljon bele, ő kivel hál. Kacérkodott mindenkivel. Ha kiürült a királynéi assza, szívesen felkinálta magát bármely hercegecskének, városúrnak, szenátornak, zsoldos kapitánynak, s csak igen kevesen voltak, akik nem éltek a kecsegtető lehetőséggel, mert az olasz nem csak életszerető, de roppant roppantudvarjas is tud lenni, ha akar. Néhány ezer aranyért bárki meghághatta Szent Német-Római Birodalom eljövendő császárnőjét, ami ugyan megbotránkoztatta a magyar, cseh és német urakat, de az itáliaiak egészen természetesnek vették ezt, úgy gondolták, éppen nem Barbara az első római császárasszony, aki léha életet él. Amikor még ez a pénz is elfogyott, a királynő asszony nem habozott más módszerekkel aranyakhoz jutni. A kancellária háta mögött önálló pénzügyeket vett, saját kiváltságleveleket adott ki, ékszereket kért kölcsön zsidókereskedőktől, amiket soha nem adott vissza, s ha a zsidók panaszolni mentek Slik kancellárhoz vagy Zsigmondhoz. A szó csak hamar az inkvizíció szent kötelességére terelődött, amitől a zsidók rögtön megértették, hogy jobb az égszerekről örökre lemondani, mint mágián megégni. Voltaképpen Zsigmond nem bánta még Barbara ezen szeszélyeit sem. Úgy volt vele, odahaza Magyarországon hamarabb a kardjukhoz kapkodnak a derékpagyar urak, ha kurválkodáson kapják a királynét, mert bár az ő erkölcseik sem voltak különbek, de attól, kinek homlokát Szent Korona érintette, bizony meg is követelték a szent életet. Az olaszok ezügyben messze menőkig elnézőbbnek bizonyultak. Hibái ellenére rajongtak a Regináért, aki, bár túljárt már a 40 még mindig vonzó, igéző asszonynak számított. Viszonzásul pedig Barbara is imádta Itáliát, majd annyira, amennyire Zsigmond, csak éppen egészen más miatt. Hanem a botrány érett. Állítólag a pápa fülébe is eljutott Barbara és Zsigmond felettébb szabados életvitele, s mikor őszentsége dühöngve kijelentette, hogy ő ilyen pokorra való, parázna párt, semmi pénzért meg nem koronázó római császárok jelvényeivel, akkor már az udvar is kezdte komolyan venni a veszedelmet. Leginkább Cillei úrrik. A veres gróf érezte kutyául magát, mert hát Barbara csak Cillei lány volt, a szégyen a Cillei házra hullott elsőkép. Meg aztán a tavai. Friaulban elszenvedett csúfos vereség sem tett jót a família megítélésének. Úgyhogy Óri Gróf slik kancellár hathatós közreműködésével kieszközölte, hogy Barbara hagyja csak nyugodtan szórakozni férjét az út további részében, s induljon udvarhölgyeivel Sanjiminyánóba, valami távoli cillei rokonsághoz látogatóba. Ott aztán azt csinál, amit akar, nincsen szem előtt. Ettől valamelyest megnyugodtak a kedélyek. Zsigmond kivirult, arca pirosposgássá vált, kedélye felhőtlenné, amint a zsémbes szajha királynő eltűnt a közeléből. Pármát 800 magyar lovas és 600 lombard lovas íjász kíséretében hagyta el. Ment tovább Mantuába, ahol Giovanni Francesco Gonzaga vendégelte meleg szívvel heteken keresztül. Gonzaga úgy volt vele, mint a legtöbben Észak-Itáliában. Jobb egy messze lakó császárt szolgálni, mint egy közel lakó pápa haragját félni. Zsigmond? ha már ott járt, őrgrófá emelte goncágát, persze szakajtó aranyakért cserébe. Mantua után Lukka, majd Széna következett, ahol Zsigmond beleszeretett egy Lukrécia nevű asszonyba, egy gazdag patrícius feleségébe. De olyannyira beléhabarodott, hogy már azt kezdte fontolgatni, hagyja a fenébe az egészet, országait, koronáit, a pápát, zsinatot, mindent, és oda költözik hogy boldogan élje életét, míg meg nem hal. A vén garai nádornak kellett észhez térítenie azzal, hogy kilátásba helyezte, rögvest hozatja Barbarát, ha nem gondolja meg magát. Csinál majd ő olyan rendet, hogy összeomlanak belé szien a takaros palotái. Ettől már Zsigmond is észhez tért, s könyörögte a nádort, ha Istent ismer, ne hívja a királynét, inkább marad maga is király, csak Barbara ne jöjjön. S miközben mindenki élte világát Barbara Sanjimignano-ban, Zsigmond Mantuában. Hunyadi meg Milánóban a magyar és német diplomatáknak köszönhetően végre felgyorsultak a tárgyalások őszentségével. Sok minden történt, ami megint, mint már annyiszor ismét már hajtotta a vizet. A husziták nem sokkal elébb követeket küldtek Bázelbe a zsinatra, hogy az egyház szakadás megakadályozásáról és a békéről tárgyaljanak. Eugénius pápa is hozzájárult nagy nehezen, hogy a zsinat folytassa munkáját, mi több négy bíborost küldött Bázelbe. Őszentsége nem véletlenül kezdett engedékenyebb hangot megütni. A zsinat mind jobban felülkerekedett, és egyre kevesebben álltak ki a pápa mellett. Félő volt, Eugénius elveszíti már meglévő pozícióit, s a zsinat letaszítja a trónusról. Megcsappantak a pápai bevételek is, Itáliában mindenki háborúban állott mindenkivel, a husziták fél Európát felperzselték, sorra rombolták le őszentsége templomait, s hányták Kardére papjait ahol pedig porrá égtek a templomok, s eltünedeztek a papok, ott nem volt senki, aki beszedje az egyházi adót. Folyt még ráadásképp az angolok és franciák békétlensége alig néhány éve, ahogy megégették Zsandárkot, a szüzet. Rómában a kolonnák, az előző pápa családja szervezkedett Eugénius ellen, s ennek hatására kibontakozott a római népfelkelése is. Őszentségének alig maradt tekintélyes, úgy tűnt, immár Zsigmond az utolsó uralkodó Európában, aki kicsit is szívén viseli a sorsát. Nem csoda, hogy így alakult. Eugénius szűklátókörű, magának való mogorva fráter volt, ráadásul velencei születésű. Mindenki gyűlölte, aki csak ismerte. Azt viszont bizton tudta, hogy egyedül ő teheti a császári koronát Zsigmond fejére. Ez maradt az utolsó esélye a hatalom megtartására. Zsigmond addigra két év diplomáciai munkájának köszönhetően elhitette az itáliaiakkal, hogy csak nevében akar császáruk lenni. Nem kívánt, nem is tudott volna ennek a rengeteg önálló városnak féltékeny hercegecskének parancsolni. Nem, neki odahaza volt szüksége a német-római császári címre, lázongó magyarjai és pusztító huszitái lecsendesítésére. A magyarok három év óta színét sem látták, és az ország testét egyre tépték, marcangolták a törökök, csehek. Különösképp a pápa mindebben Zsigmond hatalmát látta megnyilvánulni. Három éve nem járt odahaza, a forró fejű magyar urak mégsem lázadtak fel ellene. Itt, Itáliában, ha bármely herceg elhagyná a városát, két nap múlva elsöpörnék őt az ellene lázadók. Zsigmond tudta, hogy most dől el minden. Könyörögni kezdett Csezári a bázeli zsinat vezér egyéniségének, hogy addig lenne tegyék trónjáról a pápát, amíg őt az meg nem koronázza Rómában. A pápa végül beadta derekát. Ezt halvaslik, hédervári, garai, cílei, minden nagyúr és diplomata fáradtan dőlt hátra. Három évbe tellett, de végre megszületett a megállapodás. Azon a fényes tavaszi napon, az úr 1433. esztendejében a Viterbói harangok azt adták a világnak, hogy őszentsége beleegyezett a királyi fenség összes feltételébe, s immár hajlandónak mutatkozott megkoronázni Zsigmondot a római császárok koronájával. Úgy szokott az lenni, hogy a jó hírt mindig gyorsan követi valami rossz. Zsigmond, ő fensége hamaros a róma császára, legalábbis egész életében ezt tapasztalta. Nem sokkal azután, hogy elfoglalta új szállását a lateráni palotában, a futár szépen írott pergament hozott számára Milánóból. A király csodálkozva nézte a kiség görcsös betűkből cirkalmazott aláírást. Johannes Hunyadi. No hát, mit akar tőle ez a kölyök? Azonnal felolvastatta magának a kerek latinsággal fogalmazott szöveget. Filipes ideák különös gonddal volt, nehogy bármi nyelvtani vétekesség abban. Amint a felolvasó az utolsó sort is elmorzsolta, Zsigmond arca vörösen gyúlt ki, menesztett Slick Gáspárért. A kancellárnak mindig van használható ötlete. hát ha most is kisüt valamit ennek a hallatlan nagy szamáságnak a megakadályozására. Slick fáradtan nyitott be a király szobájába. Az köszönés helyett csak odabökött a levérre. Olvasd! A kancellár hamar végzett vele. Tömör és velős fenség! Hunyadira valló. Mit tegyek most? Itt akar hagyni. Slik széttárt a karját, mint akinek a nyilvánvalót kell megmagyarázni. Erre számítani lehetett fenség. Viszkonti gazdagabb krőzusnál. Hunyadi pedig kiváló vitéz. Az lett volna csoda, ha nem csábítja magához csengő aranyakkal a herceg. Nem Hunyadi lesz az első magyar zsoldos vezér, aki Itáliában telepszik le végleg. Csak hogy én ebbe nem egyezek bele! Kiáltotta dühötten Zsigmond. Mit képzel ez a kölyök? Az engedélyem nélkül? Fenséget semmit sem tehet. Hunyadi félesztendő alatt többet keres Milánóban, mint amit birtokai oda érnek. Ezt én is tudom. Slik türelmesen nézte az előtte felalájárkáló királyt. Jól ismerte már, tudta milyen a fenséges úr, ha valami nagyon bosszantja. De vajon miért zavarja ennyire, ha Hunyadi úgy dönt, nem tér majd a haza Magyarországra? Hát nem maga a király a kölcsön szolgálatra a milánói hercegnek? Fenség. Szívesen tanácsolnám, hogy fizessen többet Hunyadinak, mint Vizkonti, de félek, nem tehetem. Én őrzöm a kamarakulcsát, abban pedig egy garas sincs, nemhogy arany. Nem többet, de tizedét se tudná kifizetni. Ráadásul, ha még annyit fizetne is, híre menne, s a nagyurak fellázadnának nyomban, amiért kivételez vele. Azzal kivételezek, akivel akarok, sziszegte Zsigmond. Slik erre is bólintott. Ezt a lelki állapotját is jól ismerte a királynak. Akkor ilyen makacs, ha valamely kiszemelt asszony személy vonakodik, kéreti magát, s nem kíván önként behódolni. Persze, ahogy a kamarás jobban szemügyre vette Zsigmond feldult arcvonásait, látott ott valami mást is a megszokott bosszúságon kívül. Valami fájdalmasat. Valami szívből jövőt. Ó, persze, gondolta erre. Az az ostoba szóbeszéd. Tehát mégis van benne valami. Talán mégis ő nem zette volna azt az oládúvadat. Úgy veszem észre, fenség ön kitüntető figyelemmel viseltetik-e fiú iránt, jegyezte meg nagy óvatosan, s közben feszült el Zsigmond arcát. Gáspár, hetven leánygyermeket gyermeket nem szerte Európában. Hetvenet érted? De egy fiút se... Egyetlen egyet Johan Johannes az egyetlen, aki... Elhallgatott. Szemébe hirtelen, mintha könnyek szöktek volna. Slik csodálkozva bámult rá, de a király ekkor megrázta csigás és s a köncseppek őszülő szakállába hullottak. Ő az egyetlen... Nem akarom elveszíteni. Hívjátok ide! Mellettem kell lennie a koronázáskor. Így tervezem esztendők óta. Ő megy majd előttem. Kezében tartja a birodalmi pallost, mintha... Mit, apa és fia lennénk? Arra készültem, hogy arany aranysarkantyús lovaggá avatom a Szent Péter bazilikában. Azt hittem, örülni fog neki. És most ez a levél, hogy ő Milánóba marad végleg. Amennyiben fenséged ennyire ragaszkodik hozzá, kezdte óvatosan Slik, abban az esetben talán meg kellene próbálkozni valami diplomatikus megoldással. A király eléperült. Hát nem érted, nem olvastad mi áll ebben a levélben? Elhatározása végleges. Slik mosolygott. Tapasztalataim szerint csak a halál végleges fenség, még ha ezzel némely püspök urak vitatkoznának is. Semmit sem tehetek. Parancsoljon rá. Ön a királya, fenség. Most már viszkontinak engedelmeskedik, én kértem erre. Jó. Ha parancsra nem, jó szóra tám meggondolja magát Hunyadi. Talán csak meg kellene keresni azokat az embereket, akik hatni tudnak rá. Hunyadira, te Zsigmond. Úgy beszélsz, ha nem ismernéd eléggé. Amit ő egyszer a fejébe vesz. Gáspár, nekem nagy terveim voltak ezzel a fiúval. Támaszom lehetett volna öreg napjaimban. Barbara egy kígyó. Azt lesi, mikor gyengülök meg annyira, hogy belém marhasson. A lányom ugyanolyan szajha, mint az anyja. Albert meg egy szerencsétlen senki. Se ereje, se esze az uralkodáshoz. Őt reggelire megeszi Barbara, ha én már nem leszek. Kell valaki, aki vigyázza az érdekeimet, amikor én már... Slick egészen elcsodálkozott a király indulatos kitárulkozásán. Mióta ismerte, soha nem beszéltek íj személyes dolgokról. Legfejebb arról, mely hölgyeknek mennyit fizessen szolgálatai a kancellár úr az édes éjszakák utáni reggeleken, mikor Zsigmond már nem szívesen foglalkozott ágyasaival. Talán én tudok valakit fenség, aki hatni képes rá. Kicsodát! Vitéz Jánost. Bizonyára emlékezik rá fenség, a kancelláriában dolgozott. Hogy ne emlékeznék, ügyes fiú volt. De még mennyire? Hm. elcsaptam valamiért. Miért is, Gáspár? Mert újlaki és cillei folyton áskálódtak ellene fenséged előtt. Megjegyzem, én mindig elégedett voltam bele. Na de hol van már vitéz? Talán otthon testped Magyarországon a szülőfalujában, ha van neki olyan, Ó, nem, Fenség, egészen véletlenül tudom, hol van most. Tegnap ugyanis levelet kaptam Bécsből egy igen kedves barátomtól, az egyetem rektorától. Sok egyebek mellett megemlítette, hogy Vitéz néhány hónapig ott tanult, de aztán elfogyott a pénze. Éhezik. Nem tudja fizetni a szállását. Nyomorult állapotban van. Ez a Vitéz, csillant fel Zsigmond szeme, jó barátja Hunyadinak, igaz? Pontosan, Fenség. Arra gondolsz, amire én, arra gondolsz, hogy... Ő talán rábeszélhetné? Vagy legalább tudja, ki az, ki képes erre. Egy próbát minden esetre megér. Különben is a kancelláriában nagy szükségem lenne vitéz szolgálataira fenség. Kivételesen éles eszű és megbízható ember. Zsigmond egészen felvidult az ötleten. Hát akkor ír sürgősen a barátodnak Gáspár az egyetemre. Hozasd ide Rómába vitézt! Utólagos engedelmével már megtettem fenség. Levelet írtam a rektornak, majd Nyomban utána vitéznek is, hogy értesítsem, mi a szándékunk vele. A válasz a jövő héten érkezik, de bizonyos vagyok benne, hogy azóta már maga is úton van ide. Zsigmond elismerően fürkészte kamarása arcát. Te kedveled ezt a két fickót, igaz? Hogy kedvelem? Ó, egyáltalán nem fenség. De igen, ne is tagadd. Te kedveled, hunyadít is meg azt a vitézt. De jól van ez így, örülök ennek. Tudod, mit Gáspár? Azonnal küldes futárt Milánóba, írd meg Hunyadinak, hogy elfogadom bármi is legyen a döntése, de mint királya elvárom, hogy a koronázásra Rómába jöjjön. Meg fogja tenni. Tudja, mivel tartozik nekem. Slik mélyen meghajolt. Nagyon remélte, hogy nem bánja meg ezt a mostani rögtönzését. Zsigmondnak kivételesen igaza volt sok mindenben, főképpen abban, hogy az elkövetkező években szüksége lesz erős támaszra. Neki is, a trónnak is, Magyarországnak is. S e támasz ki más lehetne, mint Hunyadi János. A futár nem sokkal később már száguldott is a király válaszlevelével Milánó felé. Milánó, Lombardia. Anno Domini, 1433 tavasza. Ébredjen, jó uram, ébredjen! Hunyadi szeme azonnal felpattant, majd rögvest le is csukódott, ahogy a ragyogó lombardiai nap sugarai megszórták szaruhártyáját. A szoba fényárban úszott, a kitárt ablakban a virágok finoman ringtak a napsütésben. Hunyadi tele tüdejét s kinyújtózott. Filipesi Albert a deákja szolgálatkészen állt fekhelye mellett, kezében a szokásos kristálypohárral benne az áttetsző folyadék. Lakrima Christi Krisztus könnyei Jankó kihúzta derekát s úgy hajtotta fel egy kortyintásra az isteni nedűt. No, deák! Ám a szép nap vár ránk! Szép bizony, bólogatott Filipesi. Alig várom, hogy útnak induljunk végre. Hunyadi kibámult az ablakon, a tavasz vérpesdítő illatokat sodort a mezők felől a szobába. Bármilyen különösnek hat, jó uram, még sohasem jártam Rómában. Sokfelé megfordultam, már voltam Velencében, Nápolyban, Perudzsában, de Róma... Róma... Hunadi nem törődött a deák áradozásával, mert közben bejött Giulietta a reggelivel. Azonnal észrevette, hogy a leány arca kivörösödött a sírástól. Egész éjjel könnyeznie kellett, hogy ilyen pirosan égjenek szemei. Giulietta különben nemcsak, hogy megasszonyosodott egy év alatt, de teltkeblei és domborodó hasa már azt jelezték, hogy néhány hónap múlva anya is lesz. Jankó kiküldte Albert Deákot, s amikor Giulietta letette az ágy melletti asztalkára a tálcát, elkapta a kezét. Mi lehet gyöngyöm? Miért sírtál? Albert bántottán. A lány haragosan elkapta a tekintetét. Nem akar esküvőt? Nem-e? mosolygott Hunyadi. No, azt szeretném én látni. Olyan lakodalmat csapunk, amilyet nem látott még Milánó. Nem lehet azt parancsolni, Cavalliere Néró. Próbáljuk ki. Nem akarom. Ha nem tudja magától mi a kötelessége, akkor nem kell ilyen férd nekem. Jankó kilesett a félig nyitott ajtón, nem lábatlankodik-e a közelben Filipesi. Aztán közel hajolt Giulietta füléhez. Tőlem nem tudsz semmit, gyöngyöm. A te Alberted a múlt héten előre kérte éves fizetségét tőlem. tudod de miért? A lány igyekezett úgy tenni, mintha nem hozták volna lázba ura szavai, de szeme izgatottan csillogott, ahogy a tárcán rendezgette az étket. No, hát azért, folytatta Hunyadi, mert előre kell fizetni a templomban a szártartásért. Arra gyűjti a pénzt ez a párna hajder. Giulietta felsikolt a és Jankó borult, aztán rögtön el is eresztette. Maga meg rögvest elviszi Rómába, Hát, ha meggondolja magát az én Albertem, én pedig megszülhetem a gyereket egyedül, igaz -e? Hunyadi, jót mulatott ezen. Visszahozom, megígérem, nem hagyom, hogy a római asszonyok kárt tegyenek benne. Felőlem, akár ott is hagyhatja? Persze, hogy aztán kikapard a szemem, amikor nélküle jövök? Azt már nem. Albertet visszahozom. Néhány hét az egész, de lássad beleányom, hogy mennünk kell. Királyunknak szüksége van ránk. – Ugyan mi szükség van ott magukra? Fejébe illesztik azt a koronát Zsigmond őfenségének Albertem és maga nélkül is. Vagytán tartaniuk kell a császári köpönyeget? Be ne sározódjék? Kellünk oda, no! – nevetett Hunyadi, s befalt egy szép darabkahúst. – Ha nem te leány! Erről a császári köpönyegről eszembe jutott az álmom. – Ámot látott, jó uram! – csillant fel Giulietta szeme. A lány nagyon hitt az effélékben, különösképp a horoszkópokban, a csillagjóslásban. Mesélj el, hát ha szerencsét hoz vele. Furcsa álom volt, szent igaz, dörmögte, hunyadi elkomorulva. Egy szűk utcácskában lovagoltam az embereimmel. Nem tudom hol, nem láttam soha azt a helyet, talán nem is Milánóban van az. Egyszer csak csődületbe botlottunk. Sok száz ember, valamit bámultak a földön, mintha hevert volna ott egy test. Felette, háttal nekünk egy fehérköpenyes, rémisztő figura térdepelt és imádkozott. Aztán egyszer csak szólította a nevem. Újadi megborzongott az emlék hatására. Még most is látom magam előtt. Valami gnóm, vagy szörnyeteg lehetett, ám púpja is volt neki. Imádkozott, latinul mormolt, aztán nevemen szólított. Igen. Mondott még valamit? Jankó a homlokát ráncolva próbált visszaemlékezni. Nem mondott mást, csak a nevemet. Johannes. és ekkor az égre mutatott. Giulietta szája tátva maradt a csodálkozástól. Az ég pedig elsötétült, mindenki megrémült, ide-oda futkostak az emberek, magam előtt látom most is az egészet. Olyan volt, mint azok a gyönyörű freskók a templomokban. A színek, szinte éreztem az eső szagát a levegőben, még nem volt ilyen eleven álmom soha. És? És aztán mi történt? Elsötétült az ég, és hirtelen egy tűzgömb sűvített keresztül a magasban. Lángnyelve is, is terektek, izzottak, vörösen, sárgán. Sűrű füstöt húzott maga után. Remegett a föld alattunk, ahogy bámultuk. Jankó karja liba bőrös lett az emléktől. És az az ember mindvégig a magasba mutatott, az üstökösre. Nem láttam az arcát, csak térdepeltott valami test előtt, és Fehér köpenye volt. Nem tudom, mit jelent mindez, sóhajtotta Giulietta nagy sokára, de könyörögve kérem, jó úram, hozza vissza nekem Albertet, meghalok ő nélküle. Jó úram tudja azt, hogy először csak megtűrtem magam mellett. Nem ő kellett én nekem. Másután vágyott a szívem, de most már... Hunyadi megcirógatta a leány kezét. Nem lesz semmi hiba abban. Már pedzegettem Albertnek, hogy itt ragadok én is Milánóban. Elhozatom ide feleségem, gyermekem, akkor pedig Albertnek is lesz még dolga itt. Gsett arcá elsápadt. S maradhatok én is jó uram, megengedné nekem, nem zavarnám a nagy asszonyt. Miért zavarnád? Nem ijed az meg magad fajta bögyös menyecské? No, hadd egyek még, mert menten indulnom kell, s nem akarom, hogy egész páviáig korogjon a gyomrom. Jankó jókedvűen kedvűen Ej, bolond álom, mintha nem lenne épp elég bajom nélküle. Mikor végzett, kipattant az ágyból, és sorra ellenőrizte a kikészített ruhadarabokat, a vérteket, a pallost, a sarkantyút, minden ragyog-e a tisztaságtól, ahogy kérte. Ragyogott minden. Mire elkészült, odalem már vártak rá hű emberei, a vén Matkó és Kamunyai Simon. A lovasok felsorakoztak a város kapu előtt. Már napok óta meneteltek a tikkasztó tavaszi melegben. Hunyadi nem győzött betelni az itáliai táj szépségével, a szeli lankákkal, a dúsan termő szőlőhegyekkel, a takaros kis falvakkal, az örök kék égbolttal, a zöld miriád árnyalatával, a színpompás virágok sokaságával. No és a városok? Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Assisi, Mennyei csoda! Mennyi szépség! A márvány, a mészkő, a paloták, a festmények, a dús oltárok, a szobrok, a derűs tekintetek, a forró, bört simogató szél, az áradó muzsika. Jankó elbűvölve szívta magába az élet derűjét, az örömöt, ami a komor templomi szigortól sötétlő hazai pompa után egészen más üdehangulatot árasztott a világba. Magyar lovasai is feltűnő jókedvel bámészkodtak, s nem győzték dicsérni a teltajkú, dúskeblő itáliai asszonyok szépségét. E dicséretekre pedig számos alkalom kínálkozott út közben. S még Hunyadi is egyet tudott érteni csodálatukkal. Sokat szenvedett az asszonyi test hiányától, s ezen a napsütötte életteli úton elhatározta, hogy a koronázás után, mikor végre megérkezik Hunyadról Erzsébet, napokon át kisamozdulnak mozdulnak majd a palotából. Éppen egy bájos falucskán, Csitta Dukálén haladtak keresztül. Az út mentén lányok, asszonyok sereglettek össze, hogy megbámulják a messziről jött, csillogó szabjákat viselő barbárlovasokat, köztük is leginkább a delipáncélos lovagot, aki vezette őket, e fekete bajszú, izzó tekintetű, szikárarcú férfiút. Csillogó vértjében, fekete hollós sisakjában, és sötét köpönyegében, a tejfehér sárkány nyergében álmaik lovagjához volt hasonlatos. Hogy panasz ne érje a ház elejét, Hunyadi is alaposan megbámulta őket, és gondolataiban egyszeriben vérforraló képek kezdtek kergetőzni. Ideje lesz csak ugyan szakítani a papi élettel. Ekkor vette észre, hogy csődület támad előttük az úton, a Dukálé főterénél. Bosszusan előreugrasztotta Albert deákot, nézné már meg, haladhatnak-e arra tovább, vagy várakozniuk kell, míg a tömeg eloszlik. Albert sápadtan tért vissza. Valami verekedés, csetepaté volt itt nemrég, uram, vakargatta a fejét. Miféle verekedés? A környékbeliek háborúskodnak egymással a legelőkért. Ha jól értettem, Rieti és Kantalíce városkák veszekednek. Hunyadi bosszúsan fújtatott. Áthaladhatunk-e? Jőj, uram, nézd meg magad is, Valami csodatevő van ott, s egy halottat akar feltámasztani. De már ez felkeltette Janko érdeklődését, intett Kamunyainak és két legénynek, hogy kövessék, majd előre ugratott a fő tér felé. Ahogy a templom sarkánál bekanyarodtak, olyan kép tárult Hunyadi szeme elé, amitől megborzongott. Éppen olyan kép, amit nem régiben ámában látott. Nem hasonló, ugyanaz. A csődület körkörösen vett közre a templom oldalánál néhány alakot. Az égbolt felettük ugyanolyan ólom színbe hajló sötétkék volt. A templom fala épp olyan fényben fehér lett a fellegek alól kisejlő napsugarakban, s épp úgy lehetett érezni a levegőben a közelgő eső szagát, mint ott, az álomban. A csődület szétnyúlt a közelgő bőszlovasok láttán. Jankó homlokán forró cseppek kezdtek gyöngyözni, mert előre tudta, mit fog látni. Úgy is lett. Háttal az érkezőknek egy fehér köpenyes alak térdepelt valami holtest mellett, és imádkozott. A tetem kiterítve, feje tetején vékony, de súlyos sebb. A földre az összevérezett szekerce, amivel meglékelték koponyáját. A tömeg szörnyűködve kíváncsian tolongott közelebb a túloldalról, eminnen a lovasok láttán inkább hátrált. A térdeplő paprémisztő figura volt valóban, ahogy az álomban is, apró, asszott töregember, kopasz, feje tetejét barnára égette már a nap. Kisétán púposan gubbasztott a halott mellett, csak akkor eszmélt imájából, mikor a tömeg moraja egyszerében elhalt körülötte. Felnézett, s látta, hogy minden szempár a háta mögé szegeződik, elmosolyodik, csorba barnálló fogai még előrlik az ima utolsó szavait. Nem fordult meg. Allora, a utuatrovármi? – Eljöttél hát hozzám. – Suttogta. Hunyadi értetlenül fészkelődött nyergében. – Ez neki szólt vajon? – Nem tudtam, mikor küld el hozzám az úr, folytatta szinte nevetve áradó örömmel a pap. – Már vártalak nagyon Krisztus lovagja. Jankó érezte, hogy a tömeg összesugdos, mindenki babonás a bámulja őt. Oldalt pislogott, de Albert Deák is elsápadta a meglepetéstől, sejtelmesen volt mi folyik itt. Te vagy a jel, Johannes, nevetett a fehér csuhás, és szemét lehúnyva megszorította a halott véres kezét. És e -jel a bizonyosság, a végső bizonyosság. Köszönöm, uram. Hirtelen megrándult, torz teste megfeszült, mintha tört volna belé. A következő pillanatban a rángás átragatta a halott kezére is, aztán a vállára, az egész testére. Már nem a szerzetes rángatta, maga rángott, Súlyos testa a földön hánykolódott. Levegő után kapkodva köhögni kezdett, fullákolt, vérbúgy borékolt a torkából. A szeme kipattant, és csak bámult a szürke ígboltra, ahonnét az első kósza esőcsepp homloka közepére hullott. Új keresztelő vízként, az életbe visszatért köszöntéseként. Végül panaszosan felkiáltott, mire a pap reket hangon válaszolt. Dicsértessék a Jézus Krisztus megváltója a világnak, aki nem hagyja el azokat, akik benne hisznek. A pap remegve feltápászkodott a test mellől. A sebzett koponyájú férfi öklendezve felkönyökölt, s oly értetlenül bámult körbe, mintha most született volna egy egészen ismeretlen világba. A tömeg zúgott, morajlott a csodaláttán, most már nem tudták magukba folytani rettegésüket, örömüket, borzadásukat. Saját szemükkel látták, ahogy a halárra sebzett férfi életre kelt. Egy asszony odaugrott hozzá, gyorsan bekötötte a koponyáját, de az még nem értett semmit. Csak nézett körbe, bámulta a tömeget, aztán tekintetem megakadt a fehér papon. Arra merett, reszketeg ajakkal, s lassan megragadta az asszott kezet, és csókot lehelt rá. A tömeg újjongott. A szerzetes fáradtal lehorgasztotta fejét, még mindig háttal az érkező lovasoknak, mintha minden ereje elszállt volna az iménti mutatványjal. Hunyadi hátán a hideg futkározott-e pillanatban. Hallott már isteni csodákról, de a halott feltámasztása mégiscsak a saját szeme előtt zajlott le. Feketét hordasz. Miért? kérdezte alig halhatóan a szerzetes. Jankó azt hitte, rosszul hall. A pap amúgy is különös olasz beszélt. De ahogy Albert diákra nézett, látta, hogy jól értette ő minden szavát. Feketében. De isz nem is látsz engem, hebegte Jankó. Honnan tudod, hogy sok minden van, amit nem a szemünkkel látunk? A pap lassan megfordult és mosolyogva közelített hunyadi felé. Arca ráncos, kúsza hajtincsei össze-vissza hajladoztak a szelíd szélben. Egész arcában volt valami kellemetlen, valami ijesztő, valami fűrkésző, csak nagy, fényes szemei csillogtak barátságosan. Te Krisztus harcosa vagy, Johannes! Nem való te hozzád a fekete? Tessék! Ez méltó a küldetésedhez. Azzal leoldott a fehér köpenyét és felnyújtotta a lovasnak. Hunyadi tétován elvette a köpenyt. A fehér vászonra vörös keresztet festett a pap véres keze, amivel még a haldoklót tartotta az imént. Krisztus fehér lovagja, mosolygott a pap. Most már tudom, te vagy az, megadatott nékem a jel. Most, hogy már láttalak, könnyebb lesz az utam. A te utad viszont még messzire vezet innen. De ne feledd, fehér bajnok, egy napon az útjaink találkoznak. Akkor végbe visszük, aminek teljesítését ránk mérte az ég. Hunyadi értetlenül ráncolta homlokát. Egy napon. A te fényed üstökös lángolása, Johannes, reményt ad majd a csüggedőknek. Aki látja az éjszakába hasító lángokat, tudni fogja, hogy az úr elküldte bajnokát, hogy előzze a fenyegető sötétséget. Amikor az üstökös lángja veresre festi az eget, Johannes, amikor a sátán seregei felsorakoznak kapuink előtt, amikor a félhold árnyéka kioltani készül a napfényét, akkor, Krisztus fehér lovagja, akkor találkozunk. Még mindig mosolyogva megveregette sárkán nyakát, svén ujjai egy pillanatra megérintették a nyeregre erősített napkorongot. Az úr lesz te veled fehér lovag, és vigyáz rád! Reszketeg léptekkel elindult a templom felé. A holtából feltámasztott férfi sajgó koponyáját fogva botorkált utána, a tömeg pedig most már hunyadit bámult a dermedten. Jankó még mindig a kezében szorította a fehér köpenyt. Az ragyogott a gyorsan tompuló napsütésben. Amikor a ritkásan hulló esőből zápor kerekedett, Kamonyai Simon kivette kezéből és a már gyűrött, vérfoltoktól sötétlő fekete helyébe kanyarította uravállára. Ki volt ez az ember? kérdezte Hunyadi, amikor kihúzta magát. a Desko. a német szerzetes. Filipesi Albert szemmel láthatóan még nem tért magához meglepetésében. Csodatévő pap! Gyorsan gyűlt a víz a főtér kövezetének horpadásaiban. Az emberek szerte szaladtak, menedéket keresve a sűrűsödő zápor elől. Hunyadi tekintete a földre tévedt, sírtelem megpillantotta esőtől csapkodott tükörképét egy tócsában. Egy fehérbe, ezüstbe öltözött alak nézett vissza rá, kinek sisakját a fellegek mögül újra előtüremkedő napsugaraszta. Mit mondtál, hogy hívják? A Tedesco igazából csak a gúny neve, azért kapta, mert az apja német zsolt kapitány volt, hebegte Albert Deák. A valódi neve Capistrano atya, Ferences, a pápa inkvizítora. Inkvizítor, borzat meghunyadi. Inquizitor és vándorpredikátor, amerre jár, mindenhová tízezrek sereglenek, hogy meghallgassák szavát. Szeretik és rettegik egyszerre. Kapisztránó a fraticellóknak nevezett eretnekek és a zsidók nagy ellensége a kicsapongóké, az isten káromlóké. Tudta a nevem, suttogta maga elé Jankó. És tudta az üstököst is, éppen ahogy álmodtam. Indulnunk kell, morogta kamonyai. Igen, indulnunk kell. Ahogy elhagyták Csittadukál Dukále szűk utcácskáit, és újra az országúton lépdeltek, az eső hirtelen abba maradt, és egyik pillanatról a másikra verőfényes nap ragyogott fel ismét. Aranysugarai mintha a hunyadi alakját ölelték volna körül. Legalábbis a magyar lovasok mindegyike így látta akkor. Róma, Itália. Anno Domini, 1433. május 31-e. A Campo dei Fiori piacán színpompás sátrak sorakoztak a teret övező ősi paloták és az újonnan emelt fehérfalú házak között. Tízezrek tolongtak itt. Élvezték a pünkösd vasárnapjára beköszöntő jó időt, a messzeföldről érkezett vásárosok portékáit, a ropogós cipót, a napérlelte gyümölcsöket, a sárga vászonlapok alatt mért bort, a mutatványosok, tűzokádók, bábjátékosok lenyűgöző játékát, és mindenek fölött a nyüsgést, hol a könyök s a vál könnyedén a római asszonyok ingerlően telt kebleihez dörgölődhet a tömegben, ahol a tolvaj boszorkányos ügyességgel csenheti el a bambambámészkodó polgár övéről a pénzes zacskót. A rómaiak habzoltak, ettek, ittak, magukba szívták a pecsenyék és virágok illatát, nem győztek betelni a feldíszített város szépségével, a fellobogózott utcák látványával, a bíbor sejmekbe öltöztetett oszlop sorokéval, a paloták ablakait díszítő virágszobrokéval, Mindazzal az ezer csodával, amit Róma nyújtani tudott a melengető tavaszi napsütésben. A tömeg a Szent Péter bazirika felé hömpölygött, mert senki sem akarta elmulasztani a szártartás kezdetét. A kampánya felől friss szellő paskolta a kipirult arcokat, meglibbentette a rómaiak ünneplő ruháit, büszkén feszítette a pápai lobogókat s a bevonuló uralkodó országainak, a német tartományoknak, Csehországnak, Magyarországnak zászlait. Minden oka megvolt a rómaiaknak az ünneplésre. Néhány napja még téli hidegek csikorogtak itt, de a fagy lehelletét egy csapásra kisöpörte a tavasz az városból. Véget ért az éhinség is. Ősi szokás szerint a Via Salarian szekerezték fel az Urbs falai közé a szicíliai gabonát. A hosszú téli hónapok alatt sokan éhen vesztek Rómában, de most, hogy Eugénius parancsot adott Róma kormányzójának, oszza szét a nép között a gabonát, a Pleps már el is felette a gyötrelem hónapjait. A pápa mindent megtett, hogy hatalmát megszilárdítsa az ünnepség kezdetére. Újabb ezer zsoldost fogadott fel, Snapok óta járőröztette őket Róma utcáin. Minden koldust, gyanús képű idegent összeszedetett velük, és kipenderítette őket az falakon túlra. Az urps felett frissen sült kenyérillata szállt, amit csak a közeledő menet útjába szórt virágszőnyeg édes kipárolgása tudott elnyomni. Ráadásul Róma olyan ünnepségre készült, amire 80 esztendő óta nem volt példa. Császár koronázásra. 80 esztendő telt el azóta, hogy Ince pápa negyedik Károly fejére tette a Cézárok koronáját. S most a néhai császár fia indult éppen a lateráni palotából, hogy atya után ő is elnyerje a keresztényvilág legdicsőbb címét. A tömegben sokféle szerzet megbújt ezen a napon a tisztes patríciusok a városi szájtátiak között. Sokan érkeztek Északról, Lombardiából, Velencéből, Délről, Nápolyból, Szicíliából. Kalmárok, tekergők, kalandorok és szerencsekergetők. A barna daróc ruhát viselő férfi sem rít ki különösebben a sokaságból. Ővén közembernek való kart csüngött, csupán ennyi jelezte, hogy nem egyszerű paraszt, akinek durva vonásai szél cserzette, napsütötte arca alapján bárki hihette volna. Igyekezett ugyan a háttérbe húzódni, de mikor a Szentpéter bazilika közelébe vergődött végre, az első sorba könyökölt, hogy közvetlen közelről láthassa a közeledő menetet. Az izgalom tetőfokára hágott. A nép látványosságra áhítozva leste a lateráni palota felől kanyargó utat, amelyet addigra a pápa zsoldosai megtisztítottak a szájtátiaktól. Mikor jönnek már végre? Mikor jönnek a németek? Meg ezek a magyarok? Micsoda felvonulás lesz? Róma erre a napra igyekezett félretenni zsigeri viszolygását a germánok iránt, hiszen úgy hír lett, ez a német királytán nem olyan, mint a többi volt ő előtte. A hírek szerint szereti Itáliát, Kitűnően beszéli az olaszt, és a felesége is legalább oly bájos asszony, mintha született római lenne. Mikor jönnek már? A németek mellett a magyar kíséretet várták legizgatottabban. A legtöbb római soha nem látott ilyesfajta nyerekbe született barbárt. Legutóbb tán még nagylajos fényes lovagjai vonultak át a környéken, Nápoly felé menet, midőn Kóladi Rienci békével utat nyitott nekik nevezetes, bosszú álló hadjáratukon. De reájuk már kevesen emlékezhettek. Zsigmond király tíz napja érkezett Rómába, s négy napja megjött rokonaitól Barbara királyné is. Azóta sürgölöttek, jöttek, mentek a Vatikán és a Lateráni palota között a küldöncök, hogy megegyezzenek a ceremónia utolsó részleteit illetően is. Még éjjel is folytak a tárgyalások, s a végső döntések alig egy órával a szertartás kezdete előtt szilárdultak meg. Mikor jönnek már? A tömeg türelmét vesztve felmorajlott, s a barna ruhás férfinek kapaszkodnia kellett, hogy a hátulról előre tódulók el ne tiporják. Előttük pápai alabárdosok sorakoztak fel élesre fent csillogó hegyű fegyverekkel, elrettentve mindenkit a túlzott előrenyomulástól. Most azonban, hogy az útkanyarulatban felbukkantak az ünnepi menet első lovasai, a királyi kürtösök, a derék svájci gárdisták, alig tudták visszalöködni a pornépet. – Jönnek, jönnek! – A Portadella pópoló felől érkeztek. – Jönnek már! Nézzétek, hát ezek meg mi félék! Először csak gyalogosok trappoltak elő. Nagy darab rátarti német darabontok rendezett sorokban, oszlopokban. Porlepte páncéljaikon elámult a római népség. – Ezek lennének a fennhéjázó germánok, akik lépten nyomon lenézik az olaszt. Nevettek rajtuk. Válogatott szitkokat hánytak feléjük. – Gyorsan előkerült néhány tojás is, hogy a darabontok vértjét ne csak a pormocskolja. A gyalogosok után hatalmas sárga, fekete, kétfejű sasos birodalmi zászlókkal egy sor lovag érkezett. Lovaik patkói csattogtak az utcaköveken. Mögöttük fémkarikás vas, salapsisakokban számszeri jászok érkeztek várra vetett fegyverekkel, majd nagyszakállú, bortól pirosló orru muskétások, fekete posztó egyenruhában, lápszárt verdeső zsoldos csizmában. Egy sor nehéz páncélt viselő lovas jött a kanyarulatban, mindegy-egy német tartományi zászlót emelve a magasba. Gőgös tekintetüket a tömeg fölé vetették, a bazilika nyurga oszlopainál is magasabbra. A rómaiak rajtuk is csak nevettek. Elvelük! Itt jönnek a magyarok! Ungerézi! Ungerézi! A barnadaróc ruhás férfi szívdobogva igyekezett tartani helyét az első sorban. Itt vannak, jönnek! Elől felcsapott sisakrostéja a monoszlai csuporákos hadnagy. Kivont kardján táncot lejtett a napfény, arcán oly széles vigyorült, mintha egyfolytában valami tréfa járna a gondolatai közt. De az utána jövők se éppen morcképpel közeledtek. Ragyogó fehér fogak csillogtak a nap barnította arcokból, a dús fekete bajszok alól. Na no, ezeket a mosolyokat a rómaiak égnek emelt kezekkel köszöntötték. Mintha csak azt mondták volna, lám, ezek aztán nekünk való fickók. A palotás hadnagy nyomában csípőre dügetett, magasba emelte az árpádok feres fehér sávos hadilobogóját. Aztán a nádor és az érsekúr dandárja érkezett, vörös köpenyegük vidáman táncolt a lovak léptének rászkódó ütemére. Magabiztos mozdulataik egyáltalán nem tűntek fenyegetőnek, Integettek, nevettek a tömeg felé, keresték a csinosabb lányok szeme villanását. De még ezeknél még jobban tetszett a rómaiaknak a most elébük dübörgő vaddandár, az erdélyi lovasok tömege. Bőr és sodronyink bújt tollas vitézek ügettek el előttük. Csupa izmos, délceg ifjú íjjal, tegezzel, csákányjal, harci szekercével, szabjával felfegyverkezve. Némeiknek koponyazúzó buzogány a nyerek mellé szíjazva, másoknak láncos csatacsillag. A tisztek vállára vetve tigrisbőrös kacagány, zsinóros dolmány. Különösen tetszett a menet a római asszonyoknak, de nem is csoda, a vitézek oly könnyeden ülték meg a pompás lovaikat, hogy öröm volt nézni. A paripák patkói alól szikrák pattantak a kövekre. A barna ruhás férfi nagyot sóhajtott, mikor elvonultak előtte, hogy a tér szemközti részén besoroljanak a már korábban jöttek közé. Úgy volt megtervezve az ünnepség, hogy a bazilikától jobbra a pápa svájci gárdája állott fel, balra a német és magyar díszhadrészei. részei. Őszentsége számszerí jászai a biztonság kedvéért felsorakoztak a gárda elé, kézbevet fegyverrel, hurra helyezett kicsigázott veszőkkel. A magyarok sem maradtak adósok a figyelmeztető jelzésekre, ők is balba vették íjaikat, a németek meg idegesen táncoltatták újaikat pallosaik markolatán. A két csapat így méregette egymást nagykomoran, feszülten, s ahol a sorok egészen közel keveredtek, ott bizony becsmérlő, kötekedő kiáltások is felfelharsantak. Különösen a német darabontok és a pápa svájci gárdistái közül hangoskodott néhány, némi lögdösődés is támad hátul. De a tiszták hamar lecsendesítették őket. És messzebb cibálták a sorokat, ne érjenek egymásba semmi szín alatt. A bazilika előtt ekkor már zapszemet sem lehetett leejteni. A tömeg széles karéja a közeli utcákba is benyomult. Emitt a templom előtt a római szenátorok, az egyháznagyok, városi előkelőségek parádéztak teljes létszámban, s várták, hogy felbukkannyon végre őfensége, Zsigmond király is. A pápa már elfoglalta helyét a bazilikában, ahogy a ceremónia megkívánta, és bíborosait kiküldte felsorakozni a dúsan faragott kapu elé, a lépcső tetejére. Most már jöhet az a német király. A barna darócruhás férfi némi lögdösődés árán előre küzdötte magát a lépcsősor széléhez, ahonnan jól láthatta a közelgőket. Megérkeztek. Zsigmond hófehér paripanyárgében nyergében integetett. Nem megszokott királyi díszét viselte, hóri horgas alakját ezúttal aranybrokát talárfette. A leendő császárnak elsőképpen diakónusként kellett őszentsége elé vonulni, s csak a főpapisüveg üveg elnyerése után kenhetik fel a birodalom urává. Arca ragyogott az elégedettségtől, de aki ismerte, az megsejthette a szemes arkában meg meggyűrődő ráncok okát is. A közvény ma alaposan megkínozza, gondolta a Daróc ruhás férfi, mert látta már elégszer a királyt ilyen szemráncolva mosolygósképpel bicegni fels alá a Budai palotában. Irgalmatlanul fájhatott a lába még így nyerekben is. Éppen ma. A rómaiak mindebből semmit se sejthettek, telitorokból éjjenezték az érkezőt. Zsigmond jóságos atyácska lengette kezét, erre is arra is mosolyt és uralkodói áldást hintve a sokadalomnak. Őszülő csigás fürtyei vállára omlottak, homlokán egyszerű vaspánt szorította haját homlokába. Valaha rikítón veres szakálla gondosan fésülve omlott melkasára, tágra nyílt zöld szeme örömkönnyel tódulva csillogott a napfényben. Előtte Herold vitte a magyar nemzet zászlaját. Zsigmond úgy döntött: Ez alatt vonul a bazilika elé, nem a német lobogó alatt. Közvetlenül a király előtt tetőtől talpik páncélba öltözött, vállára hú fehér köpenyt vetőde, sisak nélküli férfi lépdelt, kezében a császár pallosát emelve magasba. A fehér köpenyen, a vérfestette keresztet immár festékkel is megerősítették. Úgy lángolt az a kereszt, mint a felkelő nap tüzes sugara. A rómaiak alaposan megnézték maguknak a királyt, de megnézték a fekete bajszú, holló fekete hajú vitészt is. Utóbbi nem volt valami óriási termet, de szigorú tekintetéből, élesen metszett arcvonásaiból, mozdulataiból erős büszkeség sugárzott. A darócruhás lélegzett visszafolytva figyelte hunyadit, amint megáll a bazilika lépcsője előtt, s megvárja, míg az apródok lesegítik Zsigmondot a nyerekből. A király nyögve csusszant a kőre, térdereccsent. Janko ekkor feléje fordult, és átnyújtotta neki a pallost. A szertartás szerint arra a néhány pillanatra, míg felvergődik a lépcsőn, a királynak övén kellett viselni a fegyvert. Segíts, Johannes! Őfensége Hunyadi vállára támaszkodva kínok közt mászta meg a bazilika lépcsőit. A tetejére érve már várták a bíborosok. Sorra testvéri csókot váltottak vele, hisz a regula szerint nem világi hatalom képében, csupán egyszerű diakónusként érkezett az ajtóhoz. A bíborosok kapkodva leoldották övéről a pallost, s egyikük már nyújtotta is vissza Hunyadinak, ki azt illedelmesen magához szorítva visszalépett a háttérbe. Oda bentről húsz szerpap által a magasba emelt trónuson hozták ki a pápát. Ebben egyeztek meg a szertartásmesterek, mert így Zsigmond úgy csókolhatta meg Eugénius lábát, hogy nem kellett előtte megalázkodva földre borulnia. Induljunk, fenséges úr! Az egyik bíboros mélyen meghajolt, és mutatta az utat a szomszédos Santa Maria in Turribus templom felé. Ott kellett a kanónok kiszertartásnak meglennie. Az út rövid volt, s bár a rend szerint ide kíséret nélkül kellett volna belépnie, Zsigmond mégis Jankóra támaszkodva bicegett a sekrestéhez. A bíborosok kétségbeesetten néztek a pápára, de az csak legyintett. Haladjunk, legyünk már túl ezen. Oda bent csend és fél homály fogadta őket. A pápa ájtatosan imára font a kezét, súnyorogva figyelte, amint két prelátus felteszi az ünnepélyes kérdéseket. Fiam, mond, törvényes gyermeke vagy-e a szüleidnek? Az vagyok, a Zsigmond. Atyád és anyád valóban keresztények voltak-e? Zsigmond alig tudta visszafolytani nevetését. Hogy keresztények voltak-e? Apja még csak-csak. Az császár is volt, de az anyja. Pomerániai erzsébet? Drabális, nagyivó, kötekedő asszony hírében állott, aki kézzel hajlítgatott patkókat, s templomba nemigen járt. Haj. Igen, azok voltak, zengte a királya, választ megfontoltan. Igaz katolikusnak tartod-e magad, fiam? Zsigmondnak megint nevetni támad kedve. Hogy igaz katolikus -e? Ő? Ő, ki megakadályozta a nagy egyház szakadást, a szkizmát? Ki három pápából egyet csinált Konstancban? Ki mágiára küldette az eretnek Huszt Jánost fejére s országára vonva a husziták haragját? Ki megvédte eugénius a bázeli zsinattól? Aztán egyszerűben elkomorult. Ő, ki annyit paráználkodott, amennyit senki más ember fia. Igen, igaz katolikus vagyok. Eugénius szája széleg megrándult. Ezek a kérdések, s a válaszok még nem a császári ceremónia részei, csak a főpapi avatásé voltak. De most már itt az idő, a pápa fehér mint rát illesztett Zsigmond fejére, és ezzel a mozdulattal kanonikus szá immár is üvegben indulhattak vissza a Szent Péter bazilikába. Mire megérkeztek, a barna daróc sikerült beszöknie a tömérdek alabárdos között. Zsigmond hunyadira támaszkodva lépdelt a főoltárhoz, mintha nélkülem menten összeesne. Annyit várt erre a napra, most a közvény még soha nem kínoszta meg ennyire. Legszívesebben végig volna az egész szertartást. Oldalt felsorakoztak az ország és birodalom nagyok. Legelőbb Barbara királyné fényes, ünnepélyes öltözékben hófehérre festett arccal, ami a ráncait kiélt vonásait volt hivatott elfedni valamelyest. Mögötte Garai, Cillei, Hédervári, Slick, és mind a többi nagyurak, Lévai Csepéter, Kanizsai László, Maróti János, legteljesebb díszben ünnepélyes orcával. Eugénius ekkor intett a szerpapoknak. Hozhatják a császári elvényeket. Két bíboros nyújtotta neki a birodalmi jogart és az országalmát. Most nem kellett Zsigmondnak letérdepelnie. Eugénius nyújtózkodva, Lábúj hegyen pipiskedve vigyeztette az őszülőfőre a nehéz aranykoronát. A bazilikában ebben a pillanatban mély, dermet csend támadt. Ott állt ő. A keresztények legfőbb ura. A Szent Római Birodalom császára. Szemper Augustus. Egy hosszú pillanatra szembefordult a tömeggel. Erre a pillanatra várt, mióta az eszét tudta. Ezért harcolt, alkudozott, vitázott, hazudozott annyit. S most itt áll, fején a császári koronával. Csak ekkort érdepelt le megint nyögve a kikészített bíbor párnára. Lehajtotta a fejét, imára kulcsolta a kezét. Mikor errebekte fohászát, Hunyadi ugrott, hogy felsegítse. Zsigmond nehézkes mozdulattal lerogyott a római sassal díszített trónszékbe. A másik trónus, a kisebbik, még üres, de mielőtt a királyné is felléphetne, még más következik a ceremóniában. A pápa beszélt, de hangja reket, fáradt volt, senki sem figyelt rá. Zsigmond hunyadira nehézkedve felállt, s a templomi sokaság felé fordult. Zengő tökéletes latinsággal szónokolt, elmondta császári esküjét, majd megismételte a volgera, a hétköznapi olasz szavaival is pontos római dialektusban. A tömeg tapsolt, mikor befejezte, lelkesen, őszinte csodálkozással. Erre eddig még egyetlen teuton császár sem volt képes, emberemlékezet óta. Még mindig nem Barbara következett. Előbb slik intésére, vagy 150 ifjú lovak sorakozott fel az oltár előtt sűrű, tömött sorokban, stérdepelve imára kulcsolták kezüket. A kórus a magasban tedeumot zengett, és az újonnan felkent római császár a birodalom pallosával sorban arany sarkantyús vitézé avatta az ifjakat. Többnyire római, milánói, nápoi nemzetségből származó ifjú térdelt ott, meg kesehajú, sápatak, birodalmi sarjadék, de az első sorokban ott várakozott köztük 30 magyar is. Most nem tudott Hunyadira támaszkodni a közvénytől szenvedő császár, mert Hunyadi ott térdepelt az első sorban. Zsigmond hozzá lépett. Palástját apródok emelték utána. A római felolvasópapot magyar váltotta fel a szószéknél. Eszter pap, ki a magyar neveket értőn sorolhatta az egybegyűlteknek. Legelébb is ezt. Vajk fia, Hunyadi János! Zsigmond bágyattan a lovagra mosolygott. Köszönöm, hogy itt vagy velem, fiam. S a birodalmi pallos egyszer a bal vállát érte, majd a jobbat, végül ismét a balt. A császár már lépett is tovább a következő lovakhoz. Mikor mindenkit felavatott, csak akkor jöhetett a királyné. Barbara már türelmetlen volt, fehér arcfestésén áttüremkedett vöröslőbőre. Oda lépett a pápa elé, mozdulatai sietősnek, minden ünnepélyességet nélkülözőnek tűntek. Eugénius az ő fejére is koronát helyezett, de Szentkenet nem érintette az asszony homlokát. Barbara unott letérdelt, s előbb kezet csókolt a pápának, majd leborult előtte, hogy lábát is csókkal illesse. Undorral megrázkódott a vénember pudvás lábújjait érintve. A papok ezután a kisebbik trónushoz vezették, s mikor leült rá, egy pillanatra csak nem kihányta a tartalmát, Még mindig az orrában érezte Eugénius bügykeinek bűzét. Tekintete ekkor összeakadt hunyadi tekintetével. Hűvösen elmosolyodott. Hát itt vagy megint, fiam, édes drága mostoha, fiam. Jankó nem törődött vele. Szemét az oltárra vetette, s hallgatta, ahogy a magasban a kórus angyali hozsannát zengedez. Lelke megtelt erővel. A tömeg zsibongva lelkesülten áradt ki a bazilikából, de még nem szélet széllyel, mert a látványosságok tál legizgalmasabbika hátra volt. Janko azonban kezében a birodalmi pallossal faképnél hagyta újdonsült császárát, és megpróbált utat törni magának a tömegben. A rómaiak rémülten tágítottak előle, mert a gyémántokkal kirakott hüvelyű pallost úgy lobált a teste mellett, hogy annak pengéje vészesen kicsúszni látszott belőle. Zsigmond észrevette, hogy kedvence elillan a közeléből, de mielőtt utána kiálthatott volna, Barbara oldalba bögte. Indulj már te, tök filkó! A Cezáre a Maestász észbe kapott, én már csak ők áldogáltak az oltárnál. Őszentsége arra várt, hogy Zsigmond udvarias főhajtással jelezze, felszállhat gyalog hintajára. Eugénius türelmetlenül lökte el a segítségére érkező prelátusok segítőkezét, s maga kapaszkodott fel a szédia gáztatória, korabeli pápa mobil, lepellel takart fülkéjébe. Egy valaki mégis törődött Hunyadival, s ez Újlaki Miklós volt. A délvidék nagyura sokat férfiasodott az itáliai évek alatt, valaha oly kölykös arca megbarnult, megnyúlt, szeme csillogása megsötétedett. Újlaki most Jankó után vetette magát, mintha csak arra akarta volna figyelmeztetni, hogy a birodalmi pallossal nem rohangálhat csak úgy. Valójában inkább azért, mert sürgős beszéde volt vele. Az élete lehet a tétje ennek a szóváltásnak. Előző nap tudta meg, hogy Barbara királyné levelet kapott leányától Erzsébettől. Ebben a levélben töredelmesen bevallotta anyjának, hogy a tavaly született annácskájának nemzőatya sajnos nem Albert Herceg, hanem Újlaki Miklós, a fondorlatos csábító. Wolfram asszony, a királyné komornája, ki rendszeresen jelentette Újlakinak a királylány hálószobájában tapasztaltakat, most ilyetten újságolta Miklós úrnak, hogy igen nagy a baj. A királyné dühöng, szentséggel, mint egy zsoldos kapitány, s valószínű, hogy napokon belül Zsigmond elé tárja az egyetlen leányuk becsületéneset gyalázatot, csak még vár, hogy semmi ne vonja el a császári koronázásról a fenséges úr figyelmét. A koronázás éppen megvolt, úgyhogy újlaki reszkedhetett, mint a nyárfalevél. A botrány nem soká bizonyosan kirobban, s mivel ezekben a napokban Cillei úriknak nem sok szava volt a királyi udvarban, úgy döntött, más patronust keres magának, aki valahogy elejét veszi a kitörni készülő viharnak. Mást nem talált, mint a király titkos kedvencét, Jankót. Az ő segítségét kell kérnie, az élet néha furcsa fordulatokat vesz. De hová tűnt ez az átkozott olá? A bazilika kapujához vergődve újlaki tanástalanul körbepillantott – a színes forgatakban Hunyadit kereste, de helyette csak azt a különös barna daróc ruhás alakot pillantotta meg a templom falához lapulva, kit épp a koronázás alatt szúrt ki magának. Hm, ismerősnek tűnt a fickó, nagyon is ismerősnek. Fogd meg, ne engedd megszokni. Hunyadi hangja a tér közepe felől érkezett, új csak a fehér köpenyét és lobogó fekete üstökét látta, amint Jankó felkapaszkodott a téri oltár oldalára. – Ott van, fogd el Miklós! – Újlaki már lódult is, és igen közel járt ahhoz, hogy elkapja a barna daróc ruhást. Az viszont ügyesen kicsusszant kezei közül, s belevetette magát a forgatag sűrejébe. – Kutyak húrt a hétszentségit! – Újlaki tehetetlenül széttárta a karjait. – Hanem idő nem maradt keresgélésre, mert a bazilika kapujában megjelent Zsigmond és Barbara. A lépcső lábánál ott várta őket őszentsége, immár fehér összvér nyergében egyensúlyozva. A felkent császárnak volt a hivatal a kötőféken vezetni a pápa összvérét, ezzel is jelképezve a földi hatalom alávetettségét Krisztus Egyházával szemben. Persze Zsigmond szeremónia mesterei itt is komoly engedményt csikartak ki, mert csak a tér közepén magasodó szabadtéri oltárig vezette a császár az összvért, s nem a pápai palotáig, ahogy a regula szerint kellett volna. Az a féltérnyi út viszont maga volt a megaláztatás a császár számára. A rómaiak gúnyosan vigyorogtak rá, rokon ide vagy oda, végül is ki kellett derülnie, ki az urbs valódi ura. Ezekben a napokban főképp a gabonaosztás miatt igen szerették a pápájukat. Az összvéres kanossza hamar véget ért, őszentsége az oltárhoz érve lekászálódott az állat hátáról, s földre borulva adott hálát a koronázás sikeréért. A tömeg önfeledten ünnepelte a nap hőseit, a pápát és a császárt, de azért elkélt a hármas védőgyűrű a gárdistákból és német darabontokból köztük és a plebsz között. A tér közepétől már mindketten nyerekben folytatták útjukat. Eugénius az összvéren, Zsigmond egy hatalmas paripám. A császár így a magasból nézhetett le megint őszentségére. Megindult a menet a lateráni palota kapujáig. Közvetlen a hatalmasságok mögött slik gáspár ügetett. Az ő boldogságát nem árnyékolta be semmi ezen a napon. Testvéreivel a birodalmi grófok rendjébe emelte ő fensége, a császár. Senki nem vette észre, hogy a fényes kíséretből két ember hiányzik. Zsigmond is csak a palotában. Párnás pamlagjára rogyva kezdte kerestetni hunyadit senki nem látta, egyedül cilleinek rém lett, mintha a bazilikából elrohant volna új lakival, mint valami eszement. Zsigmond citkozódva kergetett ki mindenkit maga mellől. Egyedül maradt. Ő és császári koronája. Estig, míg a populus románus meg nem a fákjás felvonulást az örökváros utcáin, egymagában merett a hatalom E jelképére, és észre sem vette, hogy egészen besötétedett. Láttad? Ő volt? Ő bizony, megismertem. Hunyadi bosszúsan kaszált a levegőbe a birodalom pallosával, s csak akkor vette észre, mit művel, mikor újlaki zavartan megköszörülte torkát. Miért nem keresett meg? Miért nem jött oda én hozzám? Egyenesen futott előle Jankó, jegyezte meg Miklós szakállát simogatva, ami szokását mostanában vette fel, gondolván, hogy idősebbnek s bölcsebbnek tűnik általa. Neked kell tudni, miért futott a te barátod. Az. Jankó lelke egyre csak háborgott. Ennek a napnak a fényes ünneplés napjának kellett volna lennie. Őszentsége a pápa színe előtt maga a császár emelte az arany sarkantyús lovagok sorába. Őt, a sehonnai olávitész fiát. Most mégsem tudott másra gondolni, csak vitézre. Ő volt az, biztosan ő megismerte. De vitéz nem akart találkozni vele, elfutott, eliszkolt előle. Miért? Körülöttük táncoló víg sokaság gyűlt. Egyre többen és többen jöttek. A sikátorok csak úgy okátták magukból a mind sötétebb alakokat. Igaz, egyelőre tisztes távolból figyelték a két magyart, de mégsem tűnt ajánlatosnak sokáig odaküntén feregni, különösen nem a birodalom pallosával. Igyekezzünk vissza a palotába, nyögte újlaki szemes arkából a tömeget fürkészve. Zsigmond bizonyal már kerestett minket, Útközben elmondok neked valamit, ha megígéred, hogy nem adott tovább senkinek. Megígéred? Hunyadi motyogott valamit, amit új laki igennek vett. Pár hónap különbséggel egyszerre két gyermekem is született Jankó. Kettő, kapta fel a fejét Hunyadi. Én csak a leányról tudtam. Miklós erre elsápat, szája szélere remegni kezdett. Úgy látszik, mindenki tud róla. Istenem, végem van. Felcsináltam Erzsébet királylányt. Azt hittem, több esze van a kis szajhának. A gyereket annának nevezték el, még nem láttam. És a másik? Borbála. Néhány hónappal hamarabb szült újlakon. Megszenvedett beléde, túlélte. A fiam nem. Meghalt két napos korában. Hunyadi megtorpant. A gyász őszinte volt új laki tekintetében, ami minden érző ember szánalomra késztetett volna. Ezt nem tudtam. Nyugodjék békében a gyermeked, Miklós. Kevesen tudják. Senkit sem érdekel, vont vállat új laki. Mindenki a lányomról beszél, akit Erzsébet szült Bécsben. Újjal mutogatnak rám, várják, mikor jut el a hír Zsigmond fülébe. Kajánul vigyorognak, kétlábú járó hullának néznek. Megremegett a gondolatra. Te mit tennél a helyemben, Jankó? Elszökjek? De hová? Minden vagyonom odahaza. Nem is csekély vagyon. Hunyadi nem értette, miért avatja be titkába új laki. Kényelmetlenül feszengett. Valakinek el kellett mondanom, suttogta Miklós, és lapos pillantásokat vetett a sikátorokban ünneplő csőcselékre. Napok óta nem tudok aludni. Várom, hogy Zsigmond fogd meg jei, értem jöjjenek. Felcsináltam a király lányt. érted? Ez rosszabb, mintha kiderült volna, hogy Barbarával háltam. Ezért százszoros halállal lakolok. A titkoknak jobb, ha titkok maradnak. Újlaki megragadta Jankó karját. Tudsz nekem segíteni? Te jóban vagy a királyjal. Te meg tudod győzni róla, hogy hazuk pregyka az egész. Segíts nekem, Hunyadi, nem leszek hálátlan. Ha ezt megúszom, ha most életben maradok, ígérem mindenben melletted leszek. Tudom, hogy sok gonoszságot elkövettem ellened. Nincsenek barátaim, csak az ellenségemre számíthatok. Janko úgy merett rá, mintha most látná először Miklóst. Hosszú percek óta elkalandozta gondolatai, s most újlaki arcára bámulva ébredt rá, hogy mit is beszél tulajdonképpen a másik. Trétován széttárt a karját. Ha kiderül, hogy te vagy Annácska apja, én semmit sem tehetek. De megígérem, ha lesz bármi szavam az ügyben, melletted leszek. Miklós még jobban elsápadt. Ennyi? Ennyi segítséget képes csak adni a királyfatja? Az nem lehet. Az nem lehet. Újra megragadta Hunyadi vállát, mert az már sietett volna tovább. Jankó azonban felmordult, mint egy hegyi farkas, és a birodalmi pallos pengéje fenyegetőn szisszent kifelé hüvejéből. Új laki Miklós jobbnak látta elengedni a karját. Jól van, jól van, barátom. Azért, ha tudsz, szólj egy jó szót érdekemben őfensége előtt, ha nem felejted el. Cillei Urrik Róf tühötten csapkodta a lateráni palota márványoszlopát, hogy fekete kesztyűs keze alatt csak úgy porzott a kő. A hétszentségit neki! Mi az, hogy nincs hozzá bátorságod? Hisz te vagy a felesége, a császárné vagy. Meg kell tenned, erigy! Nem így beszélni velem, te tacskó? sziszekte Barbara, kinek arcáról már kérekként vált le a gondosan felvitt hófehér és s alóla egy mind ráncosabb, mint gyűrötte barc bukkant elő. A nénéd vagyok, s királynéd. Csak hogy másra sincsen gondot kedves néném, mint újabb és újabb égszerekre. Értsed már meg, hogy itt sokkal többről van szó. A veres gróf halkabra fogta, mert Zsigmond lakosztályának alabárdosai már aggodalmasan mereszgették feléjük szemüket, de még ennél is aggasztóbbnak tűnt Barbara villámló tekintete. Ulrik megbűvölt kobraként húzta hátra fejét. Néném, nincsen időnk. Én nem kívánatos személy vagyok őfensége előtt, neked kell menned, most egyedül van, beszévele. Elment az eszed, úrrik, Most? Mindenki ünnepel, meg se hallgatna. A felesége vagy, menj és beszél vele! Barbara fújtatott egyet, s megkeményedő vonásain látszott, hogy legbelülten már elszánta magát. Tudta, hogy a grófnak igaza van, egyedül ő fordíthat a császári fenség megkeményedő szívén. Jól van, várj itt, Nagy levegőt vett, és beviharzott a császár hálószobájául kialakított terembe. Az alabárdos őrök nem állták útját, bár magukban csodálkoztak nagyon, mert az elmúlt éjszakákon több asszony személy is látogatást tett itt, de a császár felesége még egyszer sem. – Hogy képzeled ezt? – kérdezte Zihával Barbara köszönése helyett, amint szembe penderült az uralkodóval. Zsigmond meglepődve pillantott fel. – Tessék! – egy kényelmes székben ült, előtte az asztalkán a császári korona, azt bámulta a gondolataiba mélyedve. – Hogy alázhattál így meg minket? Hogy merészelted? Zsigmond tekintete sötéten villant, de látszott, nem érti, mit akar Barbara. Megengedted, hogy velje a szigete! Ma krk szigete. A frangepánok kezére kerüljön! A hátunk mögött! A tudtom nélkül! Hogy merészelted? Én vagyok Magyarország királya, felelte halkan, visszafojtott indulattal Zsigmond. Annak adom azt a szigetet, akinek akarom. Barbara elképedve tett egy lépést előre, ilyesmit még soha nem hallott férjétől. Mit beszélsz te agyalágyult, vénbarom? Akinek akarod? Hogy képzeled ezt? Nagyon jól tudod, hogy mit vártam tőled. Azt vártam, hogy birodalmi grófi rangra emeled a családomat. Atyám 80 esztendős. Majd egész életét a te szolgálatodban töltötte. S mi ezért a hála? Hogy háta mögött elveszed családi jószágunkat, s valami büdös horvátnak adod? Zsigmond arca megkeményedett. Én vagyok az ország királya. Senki engem kérdőre nem vonhat. Még te sem. Menj most innen, amíg teheted, asszony! Barbara nem vette észre az uralkodó hangjában feszülő fenyegetést, mert ha egyszer már belemelegedett a szitokba, nehezen hagyta azt abba. Miféle király vagy, te szerencsétlen! Mindenféle koldus jótevője! Ezt a tetves slikket birodalmi grófát etted! Egy slikket! Úristen! Apám húsz esztendeje várja azt! Apát csak viszi a pénzem, ahogy te is! Slik vért verejtékezik, hogy szerezzen! Ezerszer inkább megérdemli, mint ti! Igazán! Barbara szokásához híven csípőre vágta kezét, s öntudatos mozdulattal kidüllesztette melleit. Néhány éve mindez még varázsos hatással volt Zsigmondra. Barbara érezte, hogy ezúttal nem működik, ami régen te jól működött. Még levegőt is elfelejtett venni a dermesztő felismerésben. E pillanatban tört össze a lelkében valami. Hisz az, ha sértette is, nem különösebben tette tönkre, hogy a király elvette tőlük azt az átkozott szigetet. De hogy mint nőt semmibe veszi, az megbocsájthatatlan. Ezért bűnhödnie kell. Haragos szemei fényel parázslottak, ahogy közelebb lépett a császárhoz. Még mindig nem vette észre, hogy a helyzet alapvetően megváltozott. Mióta legutóbb pörlekedtek, s most Zsigmond az, ki vulkánként kitörni készül. S ahogy a gondtalan szigetlakók az ezer éve alvó tűzhányó árnyékában, úgy Barbarha sem vette komolyan az intőjeleket. A te kis koldus védenceid, nem elég slik, itt van még az a büdös oláparaszt, a birodalmi pallost egy ilyennek kezébe adni. Hát elhiszed még mindig te magtalan, Bém majom, hogy valaha is képes voltál ilyen férfit nemzeni, te! Nézd már tükörbe, és vess egy pillantást arra a rihes jobbágyra! Ahogy ezt kibökte, boldog elégtétel ömlött szét az arcán. Érezte, hogy e szavakkal Zsigmond elevennyébe talált. Jól érezte. Hirtelen lendült a császár keze, és oly erővel törölte képen a királynét, hogy az neki tántorult az egyik oszlopnak, s elterült a pápa kőpadlóján, melyen kopott szárnyú angyalok nyújtogatták nyakukat a festett menyorság felé. Takarodj innen! suttogta vörösképpel Zsigmond, mintha a guta kerülgetné. Nem üvöltött, mert félt, hogy meghallják odakin, s a botrány őszentsége fülébe jut. Nem üvöltött, mert félt, hogy még egy provokáló szó egy gesztus, és kirobban belőle sok évtized eltemetett megaláztatása. Akkor pedig, ki tudja, tán császári vér folyik ezen az ünnepi éjszakán. Hunyadit becsmérelni már pedig nem erd, lihegte, hogy fiam me vagy sem az egyedül érrám tartozik. Mi jogon engem számon, céda? Te, ki még lányunkat is szajhának nevelted. Barbara döbbenten bámulta az ujjai hegyén csillogó vért. Még soha nem ütötte meg senki. Először nem is értette, mi történt. De ahogy a fájdalom könyörtelenül belemar tudatába, agyát elöntötte a féktelen tombolódű. Térdre emelkedett s remegő kézzel tapogatta ki az övébe rejtett gyilogtört. Zsigmond hát talált neki, közfényes lábát húzva bicegett széke felé. Barbara minden ízében reszketett. Nem, nem. Azt nem lehet. Nem végezhet ezzel a vénbarommal csak így. Azonnal felkoncolnák őrei. Nem. Másképp kell azt tenni. Gyűlölettől izzó szemmel nézte a székre visszahuppanó Zsigmondot, s közben kézfejével letörölte vérző ajkait. Egy foga meglazult. Fogad fogért. Ezért az ütésért még keservesen meglakolsz, te féreg. Csak most eszmélt rá, hogy Zsigmond kérdezett valamit. A lányunk? Tud Erzsébetről? Csak nem vette hírét a Bécsben született fattyúnak. Amint hazaérkezem, megvizsgáltatom a gyermeket, sziszegte a császár. Ha igaz, amit rebesgetnek, hogy nem az a szerencsétlen Albert az apja, akkor téged is meg a sajha lányunkat is visszazáratlak a váradi apácákhoz, de még az ablakokat is rátok falasztatom, hogy többé soha ki ne onnét. Barbara orcimpáim megremegtek, gondolatai sebesen száguldottak. Átkozott szóbeszéd, már ő is tudja, már ő is hírét vette. Most mit tegyen. Döfjön belé szóval tör helyett. Árulja el, hogy újlaki nemzette az unokájukat. Első gondolatra csak nem ki is nyögte a nagy titkot, de ahogy bámulta a székben pöfeszkedő öregembert, jobbat gondolt ki annál. Minek teregesse ki a kártyákat. Jól jöhet még annak a titoknak tudása, hogy ki a valódi apja annácskának? Újlaki kezes jószág, ifjú és nem túleszes. Jól jöhet még őt rövid porázon tartani. Besegíthet itt-ott még abban is, ha Zsigmond nem akarna hamarost magától kimúlni az árnyékvilágból. Ő lehetne az én forgácsom. Az én ítélet végrehajtóm. Hiszek kezemben van nőkelme. Ha már felcsinálta a lányomat, most már tegye azt, amit én parancsolok neki. Úgyám, addig is a titok maradjon, csak az asszonyok titka. Barbara mindezt egy szemvillanás alatt végigvetette magában, és tudta, mit kell azonnal tennie. Zokogni kezdett megtörtem, porba sújtva. Tudta, hogy zokogó nőt Zsigmond nem bír látni. Ő pedig tudott oly szívszaggatóan zokogni, amitől a szikla is megolvad. Takarodj innét, morogta a császár, de az asszony kihallotta már hangjából a megbánást. Megyek, szipogta vörös szemmel Barbara, legigazabb tekintetét férjére vetve. Megyek már, csak arra kérlek, csak azért könyörgöm Zsigmond, ha engem már nem is szeretsz, ha meg is vetsz, ha gyűlölsz is, ami drága ártatlan leányunk becsületét ne háborgast. Hát atya vagy te, hát van neked szíved, az én bűneim miatt ő ne lakoljon. Váradra is vélem záradtad szegényt, egy ártatlan gyermeket. Megbántad később, tudom. Tudd meg hát azt is, hogy Erzsébetünk lelke oly tiszta, amilyen tiszta asszony erénye. Ő imád téged, felnézte rád, pedig kisgyerekként feléjesen néztél. A lányod alig várja, hogy hazatéri Budára. Isten téged, imád téged, te pedig Szajhának nevezedőt. Ezúttal jól számított. Zsigmond szája szélere meg mi kezdett? Agyalágyult vénkecske. Mindjárt Ríni is fog. Bocsáss meg, makogta zavarodottan, s egyszeriben letérdepelt Barbara mellé. Bocsáss meg az ő nevében is. Milyen otromba vagyok, milyen érzéketlen. Az én drága kislányommal, az én egyetlen gyermekemmel. Barbara befelé mosolygott. Egyetlen gyermekemmel. Úgy is van, úgy van, most már csak be kell végezni a nagy művet. Most gyorsan, míg meg nem törik a varázs. Még keservesebb zokogásban tört ki is, mintha csak ösztönösen cselekedne Zsigmon nyakába omlott. Átölelte, hogy forró könnyei annak összakálába peregjenek. A császár bűnösnek érezte magát. Lehet, hogy csak ugyan aljas pletyka csupán mit hallott? Mi más lehetne? Szegény gyermekem. Én magam nevezem Szajhának. Én! Én az atya, én a császár, édes istenem Most már Zsigmond is zokogott, és ölelve tartotta hitvesét. Barbara pontosan tudta, mennyi idő kell, még, kizokogják mindketten magukat, mennyi idő kell, még, úgy fészkelődik, hogy Zsigmond érezze telt kebleit tenyere alatt, mennyi idő kell, hogy ajka csak úgy véletlenül az öregember cserepes ajkai felét évedjenek, s mennyi, amíg a tapasztalt női újjak tapogatózni kezdhetnek a császári öltözék rései közt. Nem kellenek ide a szavak? Jól begyakorolt mutatvány ez. Most az egyszer még működik. Zsigmond ott teperte le asszonyát a pápai palota márványkövein, festett kerubok és kagyló színfellegek között. Ez volt az utolsó alkalom az életükben, hogy szeretkeztek. Mikor néhány perccel később Barbara kisietett a császári lakosztályból, úgy vélte, a szigetének sorsa és a Cillei család birodalmi grófi rangra emelése bevégezett dolog. Mosolyogva lépett oda a Márványoszlopnál vacogó úrikhoz. Megvárakoztattalak, drága unoka öcsém, bocsáss meg. A veres gróf nem válaszolt, csak mélyen meghajolt, s elismerő parolát tett nénye előtt. Miközben megkönnyebbülten indult ki a palotából, hogy csatlakozzék a nagyurak ünneplőtársaságához. Arra gondolt, ha abban a másik ügyben is sikerre jár, akkor minden akadály elhárul visszakapaszkodása előtt. Kevésem múlott, hogy azon az éjszakán úgy nem lett. A kora esti lakomáról Hunyadi észrevétlenül eloldalgott, s ezt ezúttal még Zsigmond sem vette észre, mert őszentsége mind végig szóval tartotta. Jankónak zúgott a feje, végig hallgatta újlaki szorongó szózuhatagát, Egészen érzéketlenné vált a bajaira, úgy járt kelt a lateráni palota folyosóin, mint valami alvajáró. Tudta, hogy még ezen a napon meg kell mondani a Zsigmondnak, hogy nem követi majd haza Magyarországra, itt telepszik le végleg Itáliában. Tudta, hogy a császár nem erre számít. Igaz, hogy Zsigmond nem sokat beszélt veled, de Jankó is igyekezett kerülni a tekintetét. Vajon mit szólott hozzá, mikor olvasta a levélben, hogy itt szándékozik maradni Itáliában? Most meg, hogy újra együtt volt bajtársaival, csuporákossal, meg a többi Leventével, a palotai őrségből, a szíve majd megszakadta gondolatba, hogy végleg el kell válnia tőlük. Belül egyre marcangolta a kétség. Vajon helyesen döntötte? Az esze tudta, hogy igen, de a szíve egyfolytában sajgott még. Nem baj, majd elmúlik az is. Filipes ideákot elszalajtotta Borért, a lelkére kötve, hogy hazait hozzon ne olaszt. Ahogy Albert elszelelt, Jankóba hasított a felismerés. Most már igazán hozzá kell szoknia az Itária lőrékhez. El kell felejteni a magyar bort. Azt életében többet nem sokat fog inni. Ettől még rosszabb kedve lett. Felbotorkált szobájába, ami valószínűleg cselét szoba lehetett a pápai palotában, s ruhástól csizmástúl ledölt az ágyra. Fáradt volt. Pihennie kellett. Estére nagy népünnepét terveztek a mars mezőre, s onnan semmiféle indokkal nem húzhatta ki magát. Nem baj, addig még sok óra maradt hátra. Hol van már az a bor? Albert végre hozta a penészes butéliát, Sjankó egyhuzamra kiitta az egészet. Hagy magamra, fiam, alunni akarok. Filipesi szeme elkerekedett. De hisz, Sforca uram várja nagyuramat uramat Lehet a király ő is. Alunni akarok, förmet rá hunyadi. Mondd meg nekik, hogy estére ott leszek velük, csak kicsit hagyjanak nekem békét. A deák motyogva kihátrált a szobából, Sjankó végre magára maradt. Egy darabig még zúgó fővel hánykolódott az ágyon, aztán nyugtalan álomba merült. Álmában ott volt megint csittadukál Dukále zegzúgos kis utcáiban. Lovasai ott kígyóztak a háta mögött, hosszan elnyúlva. Az út mentén lányok, asszonyok sereglettek össze, hogy megbámulják a messziről jött, csillogó szabjákat viselő barbár lovasokat. Az égbolt felettük most is ólom színbe hajló sötétkék volt. A templom fala is fehéren fény lett a fellegek alól kisejlő napsugarakban, s most is érezni lehetett a levegőben a közelgő eső szagát. Amikor befordultak a főtérre, Jankó pontosan tudta, mit fog majd látni. Tudta, hogy saját álmában van, és hogy bármikor felébredhet, ha akar. De nem akart még. Ott volt a templom előtt, ahol tömegsereg sereglette körül azt a néhány alakot. A csődület szétnyúlt a közelgő lovasok láttán, és Jankó homlokán újra megindultak a forró verejték cseppek. Lepillantott és látta, hogy szakadt, fekete köpenye van még rajta. Háttal az érkezőknek egy fehérköpenyes alak térdepelt a holtest mellett. Imádkozott, a tetem kiterítve, fején halálos A földre ejtve az összevérezett szekerce, amivel megdékelték koponyáját. A térdeplő pap apró, aszott öregember, kopasz fejtetőjét barnára égette a nap. Kisétán púposan a halott mellett, s csak akkor eszmélt imájából, mikor a tömeg moraja elhalt körülötte. De most nem fordult hátra, csak megint felmutatott az égboltra. Johannes, Krisztus fehér lovagja. Az ég elsötétült, az emberek rémülten rohantak szét. Jankó felpillantott az égre. Olyan volt, mint azok a gyönyörű freskók a templomokban. A színek. Aztán hirtelen elsötétült az ég, s egy sűvített keresztül a magasban. Lág sisterektek, izzottak. Vörösen, sárgán, sűrű füstöt húzott maga után, remegett a föld alattuk, ahogy bámulták. A pap, hogy is nevezte Filipes ideák? Kapisztránó atya. Még mindig a lángoló üstökösre mutatott. Most már tudom, te vagy az, megadatott nékem a jel, a te fényed üstökös lángolása, Johannes. S amikor az égi üstökös lángja veresre festi az eget, amikor a sátán seregei felsorakoznak kapuink előtt, amikor a félhold árnyék, a kioltani készül a napfényét, akkor, Krisztus fehér lovagja, akkor találkozunk. Hunyadi megborzongott álmában. Tudta, hogy valami történni fog, valami, ami a valóságban nem történt meg, nem történhetett meg. Kapisztránó atya mosolyogva oldalra lépett, göcsörtös ujja még mindig a sűvítő üstökösre mutatott. A tömeg már nem volt sehol, a templom előtti köveken azonban ott hevert a betört koponyájú férfi. Őt még nem támasztotta fel a csodatevő. Hunyadi ereiben megfagyott a vér. A földön heverő halott ugyanis, nem az a felfútt arcú olasz volt, akit Csitta dukále látott. Ez a halott Szilágyi Osvát volt. Néhai barátja, kinek életét ő oltotta ki. Osvát nem tűnt dühösnek. Felült, csillogó szemmel bámulta a sötét égkárpitot lassan keresztül szántó üstököst. Aztán Jankó felé fordult. Tudod, miért vagyok itt, ugye, testvérem? Hunyadi nem tudott megszólalni. Érted, jöttem. Osvát elmosolyodott. Ne egy meg, Jankó, még nem jött el az időd. Oda-haza nyugszom Szent Lászlóvár mellett, megszentelt földben. Oda-haza, Jankó. Otthon. Kapisztránó imára kulcsolt a kezét. Hazahívlak, testvérem. Haza! Jöjj haza! Szükségünk van rád! Hunyadi leugrott lováról, hogy karjaiba vegye a beszélő halottat, de Kapisztránó az útját állta, s felé nyújtotta a fehér köpenyét, melyre szilágyios vátvére vére festett veres keresztet. Egy lépés se tovább, Johannes! Fel kell ébredned! Valaki már vár rád! Ébredj! Ébredjen, nagy uram! Ébredjen, nagy uram! Ébredjen! Szforca úr már türelmetlenül várja. Filipes Dák ilyetten rázogatta Hunyadit, mert úgy tűnt, mintha már nem is élne. De Jankó szeme hirtelen felpattant. Ébredjen, uram! Szforca úr izzeni, hogy a legpompásabb helyet foglalta a nagy az ünnepi páholyban. Hunyadi dörmögve felült. A feje még mindig kába volt, szédült az álomképeitől. Mondd meg Szforca úrnak, hogy mindjárt megyek. Filipesi jobbnak látta kihátrálni a szobából. Odakünn a város határában már tartott a dínomdánom, lángoltak a palota nagyságú tüzek, vulkánkitörő vörösre festve az égboltot. A levegőben a sültökrök illata terjengett incsiklandon, a marsmezőn patakokban folyt a bor, s fősértő nyerítéssel hangoskodtak a részegek és sajhák Nemes, s nemtelen összekeveredve táncolt, ünnepelte, hogy Rómának új császára van. Úgy tűnt, az egész urbsz a régmúlt pogány orgiáinak felidézésén fáradozik ezen az éjszakán. Jankó nagyot sóhajtott. A városban, de tán az egész világon ő az egyetlen szomorú ember. Nem hitte volna, hogy ilyen nehéz lesz. Hogy az ég szakadna erre a városra. Lenne már vége az ünneplésnek, smehetne mehetne vissza inkább Milánóba. Ne is hallja a jó pajtások énekét, se az élcelődéseiket. Ne is halljon felőlük többé semmit hisz minden szavuk, minden mosolyuk az otthont idézi egyre. Otthon. Haza. Hunyadi a falba rúgott dühében. Ej, mit törődik ő már azzal a hazával? Már rég készhez vették otthon hunyadban a sokadik sürgető levelét. Azóta bizonyal úton van Itáliába Erzsébet is a kicsivel, akit még sosem látott. Milánóban Giulietta serényen csinosítja a palotát. Berendezték már az asszonyi szobát, s külön egyet a kis lackónak is. Vett egy csinos ágyacskát neki, a bölcsőt bizonyára hamarosan kinövi. Abban fog aludni, itáliai levegőt szív, itáliai dalokat hallgat, s ki tudja, olasz lesz majd maga is, mire felcseperedik. Indulás előtt szolgálatába fogadott három szolgáló lányt, akik majd Erzsébet minden parancsát kell, hogy lessék éjjel-nappal. Jó lesz minden, boldogok lesznek ott. De addig is, hogy szakadna az ég erre az átkozott városra, Előbb az a bolond papa fehér köpenyével, meg a humályos jövendőléseivel, aztán a koronázás. Legalább ne kellett volna folyton az előtte táncoló zászlót látnia. Mert még annak látására is majd megszakadt a szíve. Az árpádok veres fehér sávjai, a kettős kereszt, a zöld hármas halmok. Egész beleremegett, ahogy a szél az arca előtt csapkodta a hazazászlaját, míg ő a birodalom pallusát magasba emelve lépkedett mögötte. Ej! Vitéznek még a végén igaza lesz. De nem. Minek menne haza? Otthon minden csak széthúzás, ármány. Ahogy itt is. Otthon a török szinte évente rabol és pusztít. Hát éppen azért. Otthon magyar-magyarnak farkasa. A jó szándék elvész, s csak a gonosz marad. Éppen, ahogy itt is. Csak, hogy itt van igazán szükség rá. Ahogy otthon is. Csak, hogy itt megfizetik. No, azt akár otthon is megtehetik. Jankó még egyszer belerúgott a falba úgy, hogy nagyot recsent a lába feje a csizmában. Újjonnan azon kapta magát, hogy mind gyakrabban vitázik magában a képzeletbeli vitézzel. Mint ha neki felelgetne, Svitéz egyre csak közbekotyogna okvetlenül a gondolataiba. Hirtelen ezt hallott. Ösztönösen előrántott a tőrét, a penke hidegen csillant. Ki van ott? Valaki állt a sötétben az ágya mellett. Ki tudja, mióta lehetett ott, valószínűleg akkor a szobába, mikor Jankó még aludt. Ki van ott? Csak én. Egy női alak lépett ki az ezüst derengésbe. Ősz haján és úszó szemeiben ragyogott a holt fény. Én vagyok, édesanyád. Hunyadi dermedten bámult rá, kezében megremegett a tőr. – Anyám! Először azt hitte álmot lát, és anyját is képzelete citálja Elibe, ahogy Szilágyi Osvátot lelkiismeretet rángatta elő a múltködéből. De nem. Anya valóban itt állt. Valóságosan még a jól ismert otthoni loncillatot is épp úgy árasztotta a ruhája, ahogy gyermekkorában. Sokat öregedett, mióta utoljára látta. Anyám, hogy kerül ide? Morzsinai erzse feszülten fürkészte fia arcát. Eljöttem, mert megkaptuk leveleid. A királyi szekereken tettem meg az utat. A leveleim. Janko úgy érezte lábaiból elillan az erő, visszahuppant hát az ágyra. Nem akarsz hazatérni többé, igaz, fiam? Hunyadi kifújta a levegőt. Hát erről van szó. Én itt vagyok, boldog anyám. Megbecsülnek engem, tisztelnek, megfizetnek bőségesen. Ez egy nyugodt és szép ország, nem oly vad és veszedelmes, mint otthon. Igen, tudom. Az anyja leült mellé, de tudnod kell valamit én már nem élek sokáig, fiam. Nem sokára elmegyek édesapád után, s mind azok után, akik már csak árnyakként integetnek vissza rám a túlvilágról. Jankó tiltakozva a fejét. Ugyan, anyám még sokáig él. Hallom, férjhez ment egy idegenhez. Hangjában leplezetlen korholás bújt. Nincs mit az én fejemre olvasnia. Nem is akarok semmit. Csak eljöttem, hogy a szemedbe nézek utoljára. Messze leszünk egymástól, drága kisfiam. Én már öreg vagyok. Ott temetnek el hunyadon. Ott akarok nyugodni, ahol apáddal oly boldog éveket töltöttünk. Hallani akarom a csárna búst csobogását. Jankó dühösen felpattant. Tudom én, mit akar, ugyanazt, mint vitéz, ugyanazt, mint álmomban Szilágyi Osvát. Hát nem értik, itt maradok, nem tudom meddig, tán sokáig. De ez nem jelenti azt, hogy örökre itt szakadunk. Ha meggazdagodom, egy napon hazatérünk majd. Mindenki felnéz majd rám, anyám. Mindenki kikéri tanácsom. A messziről jött idegennek nagyobb a tisztessége odahaza. Tudom. Miért magyarázkodom egyáltalán, csattant fel Hunyadi. Apám is más országba költözött egykor. A régi vaddá vált, veszedelmessé. Most én is csak ezt teszem. Tudom. Akkor mit hány a szememre, anyám? Én semmit. Csak úgy képzeltem én mindig, hogy ott, a vénfák árnyában lesz még időnk élni kicsit. Együtt a család. Te, Erzsébeted, a kisfiad, és én, a nagyanyja Lackónak. De nem lesz már soha. Bége van. Mit bosszant ezzel? Így alakult a sorsom. Visszaült anyja mellé, és hosszan hallgatott. Utána kérdezte csak. Erzsébet? A fiam? Ők nem jöttek? Őket nem hozta magával? Lackó gyakran beteg. Nagyon beteg. Tavaly betört a török hunyadba, és feleséged és kisfiad egy jeges patakban menekültek előlük. Jankó szeme elkerekedett a rémülettől. – Micsoda? – Ezt miért nem írták meg nekem? – Minek írtuk volna. – Te élted itt világod. Asszonyod férfi mód küszködik, hogy rendben tartsa a birtokot. Pöröl, veszekszik a parasztokkal, ellenőrzi a fegyvereket, javítatja a várunkat, teszi kötelességét. – A fiam beteg. – Lázas. – egy éve, hogy elkapta a kór, újra újra visszaesik állapota. Erzsébet éjjel ápolja őt, nappal nem mert, nappal harcol. Ugyan mi ellen? Hunyad megint ostrom alatt áll, fiam. Hogyan? Nagyatját testvérének, radosnak, havas elvén élnek fiai. Ők támadtak a törökkel tavaja a vulkánszoroson keresztül, s most, mikor elszöktem hunyadról, megint ők törtek be a Kárpátokon. Jusként maguknak követelik a falut, és a várat is, csorbajogán. Erzsébeted a falakról irányítja a védelmet. Harcol, együtt verekszik a férfiakkal. A testvére Mihály, az én Jariszlóm, egyszerű jobbágyok. Mindenki, aki él és mozog. Az oláhok közben a falvainkat fosztogatják. Szóval Erzsébetednek nem volt még alkalmas ideje összecsomagolni a hosszú útra. Kéri, bocsásd meg neki. Reméli, megérted majd. Jankó maga elé merett a sötétbe, aztán tenyerébe temette arcát. Nagyon hosszan ültek így egymás mellett. Morzsinai erzse, valaha erdély legszebb asszonya, fia fejét simogatta. Erre a néhány percre ismét anya volt. A legédesebb érzést töltötte ki szívét, amit asszony érezhet. Aztán mikor Jankó nagyot sóhajtva feltápászkodott, csak annyit mondott. – Mennem kell, anyám. A király vár. Szforca úr vár. – Menj csak. – Ugye azt megengedett, hogy itt megvárjalak, fiam. Jankó megölelte. Pihenjék le, anyám, végig szekerezte értem fél Európát. Az a valami, ami napok óta facsargatta szívét, most eleven lánggal éget belül. Kába fővel lépett ki a pápai palota folyosójára. Ezen a pünkösdön Róma népe nem maradt téhen, s nem akadt senki, aki szomjúhozott volna. Hétfőn már reggel részek dáridó kezdődött, s mire leszállt az éj a város a Cézárok idejét idéző orgiákba süllyedt. Mindenki a mars mezőre gyűlt, ahol ingyen osztogatták a bort. Délután érkezett meg Magyarországról a királyi pincék hordóit szállító tíz szekér, és a rendkívüli alkalomra tekintettel a pápa őszentsége is engedélyezte a vatikáni pincék megnyitását. A nép részegen tolongott az utcákon, a mars mezőn a császár parancsára tucatnyi ökröt sütöttek nyárson. Majd 20 000 ember dorbézolt önfeletten, a fákják végtelen erdeje lángoló vörösre festette az égboltot. Ott, ahol a császár és udvartartással, valamint a római előkelőségek és a pápai udvartartás fényességes urai ünnepeltek, majd ezer zsoldos alkotott védvonalat a csőcselék és a nemesek között. A bort lövellő szökőkút elé, Emelvénytálcsoltatott őszentsége, s azon foglaltak helyet az ünneprésztvevői rendük és érdemeik szerint. Középütt, mint egy páholyban, sejmek és brokátok közt maga a császár mosolygott nyájasan népére, mellette a császárnő tündöklő, frissen kölcsönkért ékszerektől ragyogva. Válogatott itáliai zenészek húzták a talpalávalót, és a vendégek igen jót mulattak. Gyönyörű, felékszerezett római dámák és könnyűvérű ripettai lánykák szökeltek a bárók, hercegek és grófok, olasz, francia, német, cseh és magyar nagyura közt, és sorban táncra hívták őket. Jankó a császári emelvény oldalsó részén gubbasztott sforca mellett. A roppant mód élvezte a lakoman minden részletét, evett, ivott, jókedvűen pecsegett a közelben ülő hölgyekkel. Jankó egyre gondolataiba mélyett. Amikor két fátyolos leány ugrott eléjük, és megragadták kezüket, Hunyadi bosszúsan legyezgette előket. őket. Hagyjatok békén, menjetek innét! Egy Giovanni, mi lehet? nevetett Szforca. A koronázás óta egyfolytában lógatod az orrod. No, várj csak! Tudom én, hogy mi a bajod? Bort ide, legények! Magyar bort az én legkedvesebb barátomnak! A szolgák engedelmeskedtek, és teletöltötték Jankó kupáját. Nem szívelem ezt a zenét, motyogta Hunyadi. Asszonyoknak való cincogás. Sforca megveregette a vállát. Ha tudott volna segíteni barátja bánatán, szívesen megteszi, de úgy érezte, oly lelki kínok gyötrik Giovannit, amiket ő nem orvosolhat. Azt ugyan észrevette, hogy a császár udvartartásának magyarjai összesúgtak, mikor Hunyadi végre megérkezett. Olyan pompás, öltözetet még nem láttak egyetlen földjükön sem, mint amit Janko azon az estén felöltött. Sáfrány színmente ezüst gombokkal, beres sejemőv, szűk nadrág, elegáns olasz cipő. Szforce beszélte rá erre, és most elégedetten szemlélte kifinomult ízlésének fogadtatását. Ugyanakkor figyelmét az sem kerülte el, ahogy Barbara császárnő méregette Giovannit. Valósággal felfalta éhes asszonyi szemeivel, s ezt tréfásan meg is jegyezte barátjának. Hanem mikor látta hunyadi szemének vad villanását, jobbnak látta rögvest elhallgatni. Az itáliai zenészek végre elfáradtak, abba hagyták a muzsikálást, slódultak falni. Helyüket magyar igricek és sötét képű nagybajúszó cigányok foglalták el, utóbbiak mostanában jöttek divatba, miután kiderült, hogy semmi máshoz nem értenek úgy szélese világon, mint a muzsikáláshoz. – No halljuk, hogy cincognak a tieid! – bögte oldalba Jankótsz forcá. A következő pillanatban fájdalmasan felsírt egy árvahegedű. A tömeg moraja azonnal elhalt, oly oda nem illőnek tűnt a gyönyörű muzsika szó. Zsigmond a homlokát ráncolta a panaszos dallam hallatán, hunyadi azonban lassan felemelte a fejét. A magányos hegedű mellé bús panaszkodással bekapcsolódott a többi is, s már is gyönyörű melódia szárnyalt a tömeg felett. Vannak dolgok, amiket ezerszer jobban érez az ember, ha puszta szavak helyett muzsika szó regéli el. A hegedű most vitéz szavait visszhangozta Jankó elméjében. Az idegen csillagok alatt a muzsikaszó életre keltette a lelkében szunyadó képeket. Hunyadormait látta, a búzakalászmezőket, csillogó ezüst folyókat, zórt fenyveseket, palotákat, templomokat, parasztviskókat, s hallotta közben a kárpátok közt süvítő szél fájdalmas sóhaját. Legalább oly fájdalmasat, mint amilyen az igricek hegedő szava volt. Haza, haza, ezt zokokta a hegedű. Haza. Haza! Ezt zengte Jankó lelke is. Felpillantott az égboltra. Idegen csillagok néztek vissza rá. Egyetlen mozdulattal magába döntötte a telekupa bort, s ahogy a forróság szétáradt tagjaiban, talpra szökkent hirtelen. Giovanni! a amico, Mi ütött beléd? De Hunyadi már nem látott, nem hallott. Lelkéről mázsás sziklatömböket görgetett le az árva hegedű, s most, hogy a muzsika meglelte a lelkében szunnyadót, úgy szökelt ki a táncolók közé, mintha hosszú, mély álomból ébredt volna. No, legények, elég a búslakodásból, rikkantotta. Mutassuk meg ezeknek a taljánoknak, hogy mulat a magyar. Az igricek és a cigányok egymásra mosolyogtak. Lám csak, hát itt is terem igazi férfi, nem csak kényes úrfi nép. S már bele is csaptak a húrokba, teli futták a furuját, a tülköt, ütötték a dobokat. Vérpesdítő, alföldi muzsika szóharsant, életteli, örömtől duzzadó. És Hunyadi táncolt. Körülötte mindféle tipektek a kényes olasz dámák, sértette fülüket a vad muzika, a harsogás. Csak Hunyadi maradt lehunyt szemmel, akkorákat dobbantva, hogy beléremegett a császári páholy. Zsigmond magyarjai elvigyorodtak. No, ez már táncolás a hétszentségit neki! Kiűrültek mind a kupák, aztán a szolgáknak arra sem maradt idejük, hogy körbe loholjanak, mert egyből kiűrültek megint. Kipirultak az arcok, a mámoros tekintetekben tomboló jókedv lángjai lobogtak. És Hunyadi táncolt. Cicomás itáliai ruháját tánc közben szaggatta le magáról, csak úgy recsegett a finom Milánói posztó, röpültek szerte a fényes ezüst gombok. Ördög bánta azt, Hunyadi táncolt. Tánc közben ragadott fel magához egy telikupa bort, izmos melkasára lőtymölve itta ki az utolsó cseppig. Aztán, ahogy a zenészek gyorsítottak, maga is sebesebben kezdte járni. Jobbra dobbantott, balra dobbantott, egész lényét átjárta a zene, az öröm. Két leány is melléje penderült, római cafkák lehettek tán, de már ittak annyit, hogy önfeledten csimpaszkodjanak a magyar vitészbe. Nem kellett sokat bíztatni őket, a magyar urak sorba pattantak fel helyükről és dobbantak a porondra Jankó mellé. Hamarosan olyan helye hulya kerekedett, amilyet nem látott még a világ. Egymásba csimpaszkodtak a magyarok, s egyszerre dübörögtek csizmás lábaikkal majd beszakajtva a deszkákat. Aztán külön szakadtak, s egymagukba, egymással versengve járták tovább. A zene erősödött, gyorsult, a vér egyre fort. Gyorsabban, gyorsabban, a leányok kidőltek, de a magyar urak zihálva vörösképpel járták tovább. Mintha az ősi sámánok önfelett tánca elevenedett volna meg azon az éjszakán. A királyi tribünről Cillei csikorgatta a fogát tehetetlen dühében, amiért Hunyadi ekkora sikert aratott nemes, s nemtelen körében egyaránt. Tekintete találkozott barbaráival, de a királyné szemében nem dühperzselt, sokkal inkább a mardosó fénye. Ha minden kötél szakad, gondolta a veres gróf kedvtelenül, még mindig bekergethetem azt az oláparasztott néném ágyába. Persze, királynő áldozatot hozni, ahhoz még nem éret meg az idő, de talán nem sokára. Talán nem sokára. Észrevette, hogy a vigyorgó újlaki emeli reákupáját. Hirtelenjében nem tudta eldönteni, hogy gúnyos, kajánmosoly ült-e Miklós arcán, vagy csak a részeg ember bamba vigyora. Mindegy, ivott maga is hogy az ördög vigye ezt az átkozott Itáliát, bárcsak otthon lennének megint. Otthon, ahol mindenki a zsebében van, ahol úgy muzsikálnak, ahogy ő fütyül. Majd nem sokára. Nem sokára megkeserüli Hunyadi még azt is, hogy megszületett. Mindenki megkeserüli, aki a Cillei grófok útjába merészel állani. Eközben Hunyadi zihálva abba hagyta a táncot. No, Francesco, látod-e? Így kell járni táncot. Szforca önfeletten tapsikolt. Így el Giovanni! Végre vidámnak látlak! Azt hittem, mindig oly komor szerzet vagy, mint valami pap! Vidám vagyok, csak ugyan! Jankó letelepedett Sforza mellé, és felhörpintett egy újabb kupa bort. S tudod miért? Azért Francesco, mert döntöttem. Nem maradok itt, nem maradok Milánóban. Hazamegyek! Sforza elképett. Hogyan? – Ej, ha az ital beszél belőled, barátom, ne is fecsegj ostobaságokat, most nem a beszéd ideje van, így el még inkább, majd holnap. – Józanab már nem is lehetnék, Francesco. Hunyadi mélyen a Kondotti ére szemébe nézett. – Mindent köszönök neked, de nem maradhatok. Sforca elsápadt, egyszeriben elpárolgott a jó kedve. Ne hamarkodd el, gondold meg, Giovanni. Tudom, hogy Visconti nehéz ember, de nem élhet örökké, Hamarosan én leszek, úra. S te... Te lehetnél legfőbb kondotti érém. Gazdaggá teszlek. Segíthetnénk egymást. Döntöttem. Hazamegyek. Nagyobb szükség van rám otthon, mint bárhol más a világban. Szforca bosszúsan bort magának. Ördög viszkonti, Visconti, megmondta, hogy így lesz, mikor útra keltünk. Megint neki lett igaza. Hunyadi mosolyogva kocintott a kondotti érével. Ígyunk hát, Francesco! Ez egy gyönyörű éjszaka, a lelkem felszabadult. Szforca kelletlenül kocintott vele. Csak rá kellett néznie hunyadira. Elég volt egy pillantás, hogy lássa, ez a döntés végleges. Azt meg nem másíthatja többé semmi, és senki. Később Zsigmond magához hívatta Jankót a császári tribűnre. A főúrak udvarias mosolyjal engedtek kutat neki, a hölgyek szemérmes, vagy épp kihívó pillantásokkal kísérték egész a trónusig. Johannes, drága fiam, ölelte át a vállát a császári fenség. Mindenki azt kérdezgeti tőlem, hogy ki vagy, micsoda tánc, Istenem, büszke vagyok rád, különösen a római asszonyok érdeklődnek irántad, úgy hiszem nem fogsz ma éjjel unatkozni. Az biztos fenség, mert aludni fogok. Zsigmond fürkész tekintettel végigmérte. Épp az imént hallott a hírét Jankó döntésének, s magában elismeréssel kellett megállapítania, hogy slik terve pompásan bevált. Szóval meggondoltad magad, Johannes? Haza megyek fenség. Köszönöm. Büszke vagyok rád. Gondoskodni fogok róla, hogy ne bánd meg soha a döntésedet. Hunyadi fáradtan királyára pillantott. Megtisztelő fenség, hogy ezen az örömünnepen az én ügyemmel is törődik. Méltatlan vagyok erre. Ugyan? Zsigmond összehúzta magánbundáját. Lehetett akármilyen forróság az ezer és ezer fákja közelében, egyre gyakrabban reszketett a nyári hőségben is. Öregedett. Fokozatosan elaszó testem mind gyakrabban hagyta cserben, s bár tudata tiltakozott ellene, egyre többször kellett a halára gondolnia, mint elkerülhetetlen, megfelebb végpontra. Johannes, drága fiam! Még sok minden áll előttünk. A mai nap csak egy állomás a hosszú úton. A császári cím, édes Istenem, mennyire vágytam rá, mennyit küzködtem érte. Van fogalmad róla, mennyi megalászkodás, mennyi alkú, partalan vita, mennyi kiontott vér. Fenséged végül elérte, amit akart, jegyezte meg Hunyadi. Más ezt sem érte volna el soha. Lehet, lehet, legyintett a császár csüggetten. De annyi minden van még, annyi nemes cél, amit el kell érnem. Nekem feladataim vannak, Johannes. Csak hogy gyorsan vénülök. Félek, nem lesz időm mindenre. Ott a zsinat. Az Anyaszent egyház megint a szakadás szélén áll. Ki kell békíteni a vitázó feleket. Egységet kell teremteni a keresztény világban, hogy továbbra is csak egy pápa legyen. Aztán aztán Johannes, egyesíteni kell a két nagy egyházat. Keletet és nyugatot, Rómát és Bizáncot. Ez sok évszázados álom. Nekem végbe kell vinnem. Én vagyok rá hivatott. És ha az megvan, Johannes, akkor következhet Jeruzsálem felszabadítása. Mióta az eszemet tudom, erre vágyom a legjobban. Azzal végzem majd beküldetésemet a földön, Johannes. Drága fiam! Téged mindig úgy látlak magam előtt, mint hadaim vezérét, aki bevezeti a Szentváros falai közé magyar lovagjaimat. Hunyadi János, Jeruzsálem hercege. Zsigmond a tűzfénybe merett. Szelleme valahol nagyon távol kalandozott. Amikor Jankó megköszörülte a torkát, hirtelen észbe kapott, és bocsánat kérő mosolyjal nézett Hunyadira. Másnak erről nem szoktam beszélni, Johannes, de szeretném, hogy te tudd. Komoly terveim vannak te veled. Engedelmével fenség. Hunyadi úgy érezte, itt az ideje távozni. A feje zúgott a sok bortós, alaposan kimerült ezen a napon. Persze, persze, menj csak. A német-római birodalom ura áldólag Jankó fejére tette tenyerét, és gyors imát mormolt. Holnap találkozunk. Hunyadi indult volna, de Zsigmond még utána kiáltott. Még valami, fiam? Csak nem elfelejtettem. Hmm. Jöjj csak közelebb. Janko értetlenül engedelmeskedett. <kül> Kicsit kínos ez nekem, Johannes. Azt kérdezném, <kül> ugye, Viskont jól megfizette fáradozásaidat. Bőségesen fenség. No hát, magam is úgy gondoltam. Nos, arról van szó, kedves Johannes, szóval ideiglenesen tudod, kisé megszorultam. Sokba került ez a kis ünnepség, tudod. Hunyadi körbe pillantott. Valóban húsz ezer ember etetése, itatása nem lehetett éppen olcsó mulatság. Szóval, arra gondoltam Johannes, esetleg kisegíthetnél néhány aranyal. Hunyadi nem hitt a fülének. A német-római birodalom ura, a macsászárrá koronázott fenség, számos királyság királya, hercegségek herceget tartományok fejedelme, ki épp az imént révedezett elérhetetlen célokról, Jeruzsálem felszabadításáról, most épp kölcsönkért királyságotál legutolsó nemesemberétől. Jankó még közelebb hajolt. Néhány aranyjal? Ezer arany. Talán elegendő volna pillanatnyilag Johannes, vagy 1500, ha nincsen akadálya. Igen jó lenne most. Jankó zúgó fejjel meghajolt. Ahogy kívánja fenség. A pénzem ugyan Milánóban van, de holnap visszaindulok, hogy elbúcsúzzak viszkontitól, Néhány napon belül elküldöm az aranyakat. Zsigmond elvörösödött. Talán mondanom sem kell, ha lehet, ez maradjon köztünk, fiam. Természetesen fenség. Majd Slick kamarás úrnak megjelölöm, mely falvakat kérem zálogul a szerény összeg fejében. A császár egy pillanatra elképett, de aztán csak legyintett mégis. Jó-jó, ahogy akarod. slik majd mindent elintéz. Köszönöm, Johannes. Jankó úgy indult vissza a lateráni palotába, hogy még csak nem is nézett Barbara királynőre. A sértett asszonyok veszedelmesek. Barbaránál sértette, Basszony pedig nemigen létezett akkoriban szélese világban. A királynő bosszú vágyának pedig keserves következményei lettek a hunyadi házra nézve. pedig hamarabb, mint azt bárki gondolhatta volna. Mielőtt aludni tért volna, Jankó még meglátogatta mulatozó katonáit. Mindent rendben talált, s már épp indult vissza, amikor az istálóknál a vén matkóba botlott. Az öreg a lovakat itatta, ő maga szemmel láthatólag egy kortyot sem egész este. Hunyadi megállt mellette, megsimította a sárkány fejét. Jó hírem van, Matko! Reggel nyergelhettek! A vén vitéz megmerett egy pillanatra, aztán bozontos bajsza alatt széles vigyor terült szét. Nem kérdezte, hová indulnak reggel. Tudta azt. Értettem, fiatal úr. S már lódult is, hogy elújságolja az örömhírt a többieknek. Hunyadi ott maradt sárkányal a félhomályos istálóban. Kintről a féktelen mulatozás zajai szűrődtek be, de Jankó figyelmét így sem került el az alig hallható fészkelődés az alomban. – Ez a te műved, igaz? – kérdezte a fejét csóválva. A sötétből egy barna darócruhás férfi lépett elő. A köntösébe tapadt szalma miatt madár ijesztőre emlékeztetett inkább, semmint kancelláriusra. – Az enyém hát! – Hunyadi bólintott, de nem nézett vitézre. – Jól kitervelted? – Akárhogy terveltem is ki, neked kellett döntened, Jankó. Hunyadi hosszan bámult ki a fákja fényes éjszakába az istáló deszkái közül. – Lehet, hogy megbánom egy napon, mormolta maga elé. – Soha nem fogod megbánni, ígérem. Hunyadi arcán bágyat mosoly jelent meg. – Igazad legyen, de most ideje nyugovóra térni vitéz. Holnap hosszú útra indulunk. A kancellárius nagyot nyelt. Nem merte megmondani Jankónak, hogy Slik már beszélt vele, s bármennyire is akart volna, nem térhet haza hunyadival Magyarországra. Reggel az udvar tagjai közül egyedül slik kancellár volt Korántalpon, a többiek még részekkábulatban hevertek szobáikban, a folyosókon, az udvaron, sokan a marsmezőn, ahol hajnal közelettével elterültek saját hányadékukban. Hunyadi fényes melvértben hófehér köpenyével a vállán várakozott a lateráni palota udvarán. Nem kellett sokáig várnia, slik már jött is, kezében a császári úti parancsal. Ötven lovasod viheted, Johannes. A többi csatlakozik őfensége kíséretéhez. Intézkedni fogok. Vigyázz magadra, búcsúzott tőle a kancellár szelíd mosolyjal. Őfensége figyelemmel kíséri a lépéseid. Számít rád. Néhány hetet kérek csak, amit odahaza a családommal töltök, s újra őfensége rendelkezésére állok. Nem kell sietned, bővel lesz időd rendezni ügyeidet, őfensége leghamarabb jövő év elején tér majd haza. Ha nem baj, vitészt is magammal viszem. Slik erre sajnálkozva rázta a fejét. Attól tartok, vitéz már nincs Rómában. Még az éjjel útnak indult Bázelbe, hogy előkészítse őfensége érkezését a zsinatra, Őfensége újra szolgálatába fogadta. Feltételezem a te javaslatodra, hajtott fejed Hunyadi. Nos, volt némi részem a döntésben. Mosolygott szerény ábrázatot magára öltve a kancellár. Úgy gondolom, hogy Vitéz János még komoly szolgálatokat tehet a császárnak és hitünknek. A döntés már megszületett, miszerint Bázelből elküldjük őt Bizáncba. Feladata a két egyház egyesítésének előkészítése lesz. Komoly diplomáciai megbízás. Ha jól teljesíti. Magam mellé veszem a magyar kancellária vezetésében. Minden esetre egy ideig nem tér haza Magyarországra. Jankó elgondolkodva fürkészte Slik arcát. Mindent köszönök, kancellár. Nélküled én már senki volnék. Bitéz éhező vándorkoldus. És Zsigmond fenségesem lenne egyéb szánalmas fenköltvény embernél. Slik meglepődött egy pillanatra. Nem szokott az őszinte szóhoz. Hunyadi megrázta a kezét, és már indult is odakön várakozó embereihez. Sárkány izgatottan rúgkapát. Hosszú út várt rájuk.